Nagyvárosi dilemmá. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Bányai Géza és Kolunzia Gábor köszöntjük Jó, Önöket. Kívánat. Ma egy kicsit visszamegyünk megint a múltba, nem is olyan nagyon a múltba 2010. 3. 23. a hmm. nagyvárosi dilemmák nyitott dialógusának e, találkozóját fogjuk ma e, bemutatni önöknek. Persze, aki már az interneten, a honlapunkon megnézte, és volt olyan bátor, hogy ezt az igen hosszú, több mint másfél órás anyagot meghallgassa, azt persze meghallgathatta, és hát persze, aki ott volt az is. Hosszú távú kilátás a Budapest jövője. Erről beszélgettünk. Varga ötvös Béla, Rádaim Mihály Snellista és Nagy Béla voltak a beszélgetés résztvevői. És ma ezt az egész beszélgetést be fogjuk mutatni, és, és közben mi is azért elmondjuk a gondolatainkat, hisz igen, csak tanulságos egy ilyen nyitott dialógus. Igen, ugye ez már a második ilyen, Rendezvény volt a Budapesti Városvéde Egyesületnél, ahol a Nájvárosi Dilemmák című műsorunk kötetének a bemutatója volt, még a tavalyi évben, és tele volt a helység. A sikere volt a tekintettel, gondoltuk, hogy megismételjük ezt a fajta együttlétet, együtt gondolkozást, és akkor hát, szerveztük meg ezt a dialógus sorozatot aminek a második adását, vagy második rendezvényét hallhatjuk most. A konkrét alkalommal, ugye a kilátások lett volna a fő téma, de én fontosan tartottam, és most is fontosan tartom, hogy ugye a nekifutás kell a ugráshoz, hogy visszanézzünk, visszatekintsünk az elmúlt 20 évre, eredményeire, eredménytelenségére, 20 év már nagy távolat. A várostelvedésben is már nagy távmatnak számít, olyan komoly távlat, aminek alapján már komoly következtetéseket lehet levonni a város működéséről, és a város vezetés megfelelőségéről vagy nem megfelelőségéről. Ezért adhatóan fontosnak, hogy ez az elmúlt 20 év eredményeiről, vagy elmúlt húsz év történéseiről kezdjük a, ezt a dialógust. A szereplőkről ugye annyit, hogy a Valga 5 közgazdász, a Vátinak ő is tervezője volt, a, tehát a település tervező cégnél dolgozott hosszú idején keresztül, és a, a város a településeknek a gazdasági ügyei a fő hogy így mondja, mai napig ezzel foglalkozik, most már mind magánvállalkozó. ráadásul Mihály nem kell bemutatni, a Városverégyesület elnöke, és Neller István négy éven keresztül főpolgármester helyettes volt, az első sziklusban, 90-94 között, és 90-től egészen, aztán 2004-ig, nem, 2006-ig a Budapest főépítésze is volt. Tehát nagyon hosszú ideig felelős pozíciót töltött be a Budapest veletésében, és a, a Nagy Béla pedig ugyancsak várostervező, települést tervező, most már évek óta a saját cégét vezeti, és számtalan tervet készített éppen Budapestre is. Tehát, hogy mondjam, illusztis társaság gyűlt össze a Városvedélyegyesületnél, hogy megbeszéljük, hogy tulajdonképpen mi is történt az elmúlt húsz évben, és milyen lehetőségek maradtak a számunkra jövővel. És azért tulajdonképpen ennek a húsz évnek a újrabeszélése, lehet, hogy ez egy utolsó alkalom lesz, hisz az az éra is elmúlik most, az a húsz éves éra, amelyiknek, hát most már nem kell hozzá, hogy mondjam, sem bátorság, sem nem politika, hogyha azt mondjuk, hogy ennek a vezetésnek a... a Nagyon meg vannak számlálva Nem csak, hogy meg vannak számlálva valahogy szépen akartam kifejezni, hogy a, mondjuk úgy, hogy a lelkén szárad az a tétlenség, vagy a, a fejlődésben való elmaradás, egyfajta teszetószasság, vagy pedig talán éppen még rosszabb, talán egy csomó korrupció is közrejátszott abba, hogy ezek a dolgok így történtek. Mindenképpen akármi lesz, új emberek fognak kerülni a vezetésbe, és egyre érdekesebb lesz az, hogy a jövő mit fog hozni, illetve mit hozhat. Hisz ezt a következő úszért is el lehet rontani tulajdonképpen, tehát erre azért nincs ö, ö, abszolút garancia, hogy, hogy jó alapelvek alapján ö, fogják ezt a várost vezetni. Hisz mi nagyon sokszor Beszélgettünk azokról az alapelvekről, amik a, a város vezetésnek, a város építésnek, a város szervezésnek volnának a természetes alapelvei, amit Magyarországon részben történelmi okoknál fogva volt néhány olyan történelmi korszak, ugye keresztül gázolta a, a természetes fejlődés vonalán, és nagyon sokszor emberi. Mondhatom azt is, hogy egyfajta hogy a tudáshiánynak a következménye az, hogy miért így történt. Tehát talán nem eléggé nyitottak a világra, talán túlságosan önző a szándék a politikában ahhoz, hogy a dolgokat bátrabban tegye meg, de nagyon sok olyan dolog van, amitől lekonyul a szánk, hogyha körülnézünk. Nos, az elmúlt húsz év az elszállatott lehetőségek időszaka. Nyugodtnak ki lehet jelenteni, is homásan értékelve a dolgokat. Ami a tudáshiányt illeti. Ez eleve elég sajátos, hogy aki felvállalja egy város feletését, az úgy vállalja föl, hogy nincs a kellő tudás birtokában. Hát akkor nem vállalja föl. De, ha ez mégis bekövetkezik, mert jó, elfogadom, nem kell mindenkinek várostervezőnek lennie ahhoz, hogy, hogy város képviselő lehessen, város atya vagy város anya lehessen, ugye? Többfajta hát, irányba lehet közelíteni ehhez. Tehát nem akarok szakmai foganisztal lenni, ez kétségtelen, de itt vannak erre a szakértők. És ebben a műsorban is számtalan alkalommal elhangzott, hogy rossz irányba mennek dolgok, egészen konkrét példákat is felhozva. Ö, és lehet persze mondani, hogy mikor az a műsor a legfontosabb dolgok megtörténtek, de még ha, ez csak félig igaz, mert még ez után is történtek olyan dolgok, amelyek rossz jelenben hozzátották el a várost. Ö, de tovább megyek, ö, ugyancsak szó volt a második millennium című kutatási anyagról, amit mi 92-93-ban a város vezetés számára készítettünk, és aztánra letettünk, amit annak idején már figyelmeztetünk a És amit a ők, elere, ők rendeltek meg. Ők rendeltek meg, Igen. és annak idején figyelmeztetük a városfeletést a, a fenyegető veszélyekre, amelyek azóta a sajnos rendre bekövetkeztek, tehát nem lehet hivatkozni tudáshiányra, hanem itt tudatos döntések, vagy tudatos nem döntések történtek, tehát ha ezt az anyagot, ezek, ezek a javaslatokat besöpölték a többi közé, ez egy tudatos döntés volt. Tehát nem lehet arra hivarkozni, jaj, hát nem voltunk képben. Ami eleve egyébként is súlyos lenne mi, hogy nem vagyok képben, hogyha egyszer pozícióban vagyok. Hát persze azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy most mondjuk a választások után elő fogják-e venni a második millénium anyagát, és azt fogják-e mondani azoknak a várostervezőknek, akik elég sokan voltak, akik együttműködtek ebben az anyagban, hogy hát gyertek és dolgozzunk megint együtt. Hát két dolog. Egyik az, hogy a második millenium az itt csak-csak csak 17 évvel ezelőtt készült. Nyilván egy újabbat és kéne azért már uh -huh. tudomásul kell venni, hogy a szemmelete az ma is aktuális és friss, tehát a bennevidó adatok már lényegesen hát már 17 év is hosszú távú város életében, tehát itt sok minden megváltozott. A viszont a szemlélete és a készítési módja az valóban olyan, hogy akár most is lehetne, tehát hogy a, a független gondolkodóknak a, a gyülekezete volt ez. Nem egy, egy XYZ, C, KFT, BT, mit tudom én, mit RT, nek ne, ne küldött megrendelés, és akkor mit tudom én, kik csinálgatják ott, hanem független gondolkozók gyűltek össze, egymással is vitatkozva, egymástól is tanulva, menet közben ők is tanulva, és, és a függetlenségük, a szellemi függetlenségük végig megtartva, készült ez az anyag, aminek a következtében hát világos, voltak bíráló momentumok, de ezek jó szándékú, tehát a segítő szándékkal hangzottak el, és a városfeletése zokon vette, és ezért ezt az egészet állította. Ebből egy, egy történelmi lehetőség lett volna, egy olyan városfejlesztési stratégiát, vagy koncepciót, most neveken nem érdemes lovagolni, kialakítani, amit akár meg is lehetett volna valósítani. Mert a terveknek az a rákfenéje, hogy irat folyométel számra készülnek a tervek, mint tudjuk, és senki nem nézi azt, hogy mi is valósul meg ezekből. Tehát második hogy a különböző tervek mennyire vannak egymással hát, hát, összhangban. A, az a Tehát, hogy egy olyan kis pont, vagy egy olyan központi ö, szerepű a dokumentum, amelyikre ráfűzve, ráépítve lehetne a, a többi részletes anyagot kidolgozni, és komolyan venni, és követni a megvalósulását, szerint korrigálni. Uh -huh. Utoljára egyébként a közmunkatanás idejében volt ilyen, hogy ott egy város terv az évtizeden keresztül volt érvényben, uh -huh. és akkor változtatták meg, amikor a helyzet olyan mértékben megváltozott, hogy már az reagálni kellett rá. Tehát nem az, hogy mit mondjuk most csinálnak, hogy jön egy pénzes ember, ez már számtalanul elhangzott ebben a műsorban, és, és akkor megvartasztatok a város szervezt csak azért, mert, mert az valamit akar. Tehát itt teljesen a farot sovallja kutyát, egy is többször elhangzott itt. Tehát mindezek a, a hát ezek kicsit a nálattalvosíró mindenfédiagnózis mm -hmm. fel lehet állítani, amit itt követődött amire annak idején idejében figyelmeztetük a városfejlesztését nem vették komolyan, illetve olyan vették komolyan, hogy a társaságot gyakorlatilag indexre tették. Én csak egy példát szeretnék arra fölidézni, hogy mi az, amikor a tervezés nem az egészre gondol, az egész város fejlődésére, hanem egy-egy részfeladat van kiemelve, nagyon sokszor hogy mondjam, elbeszélgettünk már ezektől a témáról, kiveséztük sokféleképpen, és így természetesen nem is ugye, megmaradtak ezek a dolgok. Csak egy-kettőt emelnék ki, mondjuk az egyik a igazi betegló, ugye a négyes építése, ami a mai napig ezer és ezer sebből vérzik a finanszírozása, a szerződések, és a többi, de az igazi nagy probléma az, hogy ez egy olyan közlekedési beruházás, ami teljes mértékig aránytalan ahhoz képest, hogy a városnak, a közlekedését, hogyan lehetne megjavítani, hisz 500 milliárd forintot költenek el egyetlen egy közepesen kihasználható vonal fölépítésére, amikor ezer és ezer autóbuszra, stb. stb. stb. volna szükség, amit ebből az összegből egyébként remekül lehetne finanszírozni, ha ennyi összeget az egész közlekedéssel fordítanának, akkor lehet, hogy egy Berlint megközelítő színvonalú kombinált közlekedési rendszert lehetne Budapesten kialakítani. Ehelyett lesz egyetlen egy vonal. Számomra ugyanezt jelenti egyébként a hatos villamosnak a beruházása, ami nyilván önmagában szükséges lehet, mert egy nagy ö, ö, forgalmú vonal, de megint csak egyetlen egy vonal, és megint egy presztízs beruházás végső soron. Hisz az egyszerűbben, olcsóban, stb. azelőtt is működött, lehet azt korszerűsíteni, nem ellene van az ember, de megint kiragatott ö, dolog. Vagy mondjuk, amit sokszor említettetek, ugye megépült a Lánymányosi híd, és figyelmen kívül hagyták azt a lehetőséget, hogy érintse például a Cseperszigetnek a sarkát, ami az egész fejlődésnek új negyedeknek nyithatott volna utat, mindössze hány méter? Száz, kétszáz? Hát valami ilyesmi. Méter. Én, tehát elhanyagolható távolság. És, és megint épült egy olyan híd, amit, amit mondjuk azt mondjuk, hogy... Ami koppan valaminek. Ami koppan valaminek. Mert a, híd neki minden valaminek. hídunk neki koppan valaminek, de azt mondhatjuk, hogy rendben van az Erzsébet híd, Nál, egy helynek. Legalább ott van egy hegy. de itt nincs semmi. Tehát egy. egy kicsit igazából Igen. csak mi vele. Igen. És hát lehetne sorolni még egy-két ilyen dolgot. A lényeg az, hogy a koncepció, az egészből való koncepció hiányzik. Tehát ezek, ezek látványos dolgok önmagukban nem értéktelenek természetesen, csak éppen az egész ettől még nem működik. Hát tulajdonképpen a legfontosabb dolgokat mondtad el, lehetett egy sorolni a példákat, amit én is elmondtam az előbb, ugye ez a övezetás sorolási gyakorlat, ami absz abszurdum. Hát vagy amit, amit, amiről között. sokszor beszéltünk, ugye az, hogy, hogy a belváros, mint, mint védett városkép Hát, egyszerűen megőrizhetetlen. Itt már, a, itt már a, a főváros és a kerületek is fasétban vannak hát, egymással, tehát sikerült egy olyan rendszert kialakítani. Pontosan. A, a közügyöltetési rendszer is, szó, az erői <höh> szó, sokszor volt szó, e, e, és, és valóban az értékvételem, az ez katasztrófális helyzetben van, nem tudok, jobb kifejezést. Most voltam éppen Pozsonyban, és hát, nagyon régen nem jártam ott, még út a cseszor, aki a volt, mikor ott jártam, és Hát ugye, az ember, ha az ottani várból néz körül, ott is van ugye vár, az a négy tornyú, nézszörgetes vár, akkor ugye a túlpatton egy hatalmas lakótelepet lát, ilyen nagy toronyházakkal, ilyen 20-30 emeletes toronyházakkal, amelyek a vár szintje fölé emelkednek. És azt kell mondjam, hogy és a kilátás. Független attól, hogy tudja az ember, hogy ott lent még, a vár másik, a a, a maradványai a régi városnak a régi főúri palotákkal, akik ugye még abban az időben, amikor volt az országgyűlés építették a főúri palotáikat, az megvan. De az szinte eltörpül a, ezek mellett a ilyen hippe, modern, mit tudom én, mit mellett. És ez a veszély fenyegeti Budapestet, legutajára ugye most megint kitaláltak valamilyen léghajószerűséget, a belvárosban. Azon már most minden. Szerencsére igen. igen. De mindig újabb és újabb ilyen, ilyen léghajóval, léggömböt eresztenek föl, aztán vagy kipukhassák, vagy nem. A közaktárakat gyakorlatilag lebontották, és oda az első ilyen buborék már megépült, és további ilyen fe, veszélyek fenyegetnek, és sajnos a, a, a értékvédelem nem áll a hivatása magaslatán. Hogyha ez a Budapest világörökség része, mármint a Dunapart, és újabban most már a Andárcsúrt, és környéke is, akkor iddik illenne id id ezt komolyan venni, de úgy tűnik, hogy ezzel csak büszkékedni szerettünk, de amikor arra kerül a sor, akkor, akkor nem veszjük komolyan. Kicsit olyan a dolog, mint Karinti Frigyes diétája, amit ő szigorúan betartó két érkezés között. Tehát Lehetne tényleg sorolni a, a, ezeket az alatorvosi lónak a különböző ilyen-olyan tüneteit. Budapesten szinte mindegyik, szinte mindegyik elmondható, és ez finoman erős kritika a város eddig vezetésével szemben. Akkor jött a fölvétel? Igen, a fölvétel. Ezekről volt szó ott. A hallgatóktól annyit kérek, hogy jobban füleljenek, hisz ez egy ez egy rendezvényen készült fölvétel a Kossuth-Lajos utcában, a Városvédő Egyesület termében. Sajnos a Kossuth-Lajos utca forgalma elég erősen behallatszik. Ez is az egyik betegló, ugye, hogy miért kell egy autópályának keresztül mennie a belváros, a belváros kellő közepén. közepén, de ezt most nem is veszük elő, de jó helyen van a Városvédő Egyesület, hogy őrzi ezt a básterfakot. De a, a szemben lévő utoló épületét már nem tudták megvédeni, és oda építettek egy ilyen 12-1 tucat irodalházat, mm -hmm. És így valami le a belvárost. Szóval lényeg csak azt akartam mondani, hogy körbeültünk egy mikrofont, és nem adtunk senkinek a kezébe külön mikrofont tehát a, a hangnak a, az erőssége az emiatt esetleg változó, úgyhogy ezt tudják be annak a sajátos körülménynek, ahogy a felvétel készült. Egyébként azt hiszem nagyon tiszta és jól hallható. Kezdjük tehát. A budapesti jövője, hogy erről fogunk beszélni, és erről is fogunk beszélni, de még ezelőtt, én szükségesnek tartom, hogy a múltról is beszéljünk, annélkül nem lehet érdemes a jövővel foglalkozni. Elkerülhetetlen, hogy egy rövid áttekintést, a számvetést az elmúlt 20 évvel. De kerek ez a 20 év, tudjuk mindannyian miről van szó, az önkormányzati rendszerről. Én azt szeretném kérdezni a részlevőktől, hogy mindannyian mondjanak egy értékelést a maguk szempontjából, vagy a város szempontjából erről a 20 évről hogy mi történt, minek kellett volna történnie, hogy lehetett volna csinálni, hogy kellett volna csinálni, és talán a végén, hogyha kérhetném egy osztályzatot is egyesült között, Az. és érnyegéppen én ezzel vezetném be, nem tudom, ki szeretnék kezdeni. Kezdjük onnan a van, jó, Béla akkor. Mennyit ő van rá? Hát <gülő> Csengő vagy el, mert... a pármányokat. Eszterre. Én van. Elég értelem a kérdés, úgyhogy gyorsan gyorsabban ezt embernek struktúrálni a gondolatait. Tehát ugye, hogy milyen volt ugye a 20 évvel ezelőtt, ugye azt mondhatjuk, hogy Dajos, Piszkos és Zsúk Ugye milyen most Dajos, Piszkos és Zsúk volt? Hát, egy évet. Tehát, ha mélyebbre merjél, akkor azt mondanám, hogy a elszalasztott lehetőségek 20 éve volt ez, én úgy érzem. Ha fogom föl, akkor azt is mondhatom, hogy az elhalasztott lehetőségek 20 éve, mert hiszen a regionális pozíció és a táji adottságok azok adottak számára is. Arra is beszélve, hogy, hogy vannak az politiunk is. Például én azt pozitívnak tartom, hogy nem orontották le a város, mint amire lehetett volna. Például magasházak. Én nagyon örülök, hogy nem épültek a, a belvárosban, nagykörüton belül magasházak. és nagyon pozitívnak tartom, tehát nem magasház ellen vagyok, hanem hogy a történelmi a kiégésztett belvároson belül épüljenek. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy megjelent a helyzet egy változtatásra, hát, hogy a gazdasági tere, meg önkormányzati Oldalról én azt gondolom, hogy az egész rendszert át kell alakítani, ami a fővároson belül van, és persze a gazdaságot is, én helyi gazdaság vagyok, mert hát én azt gondolom, hogy a helyi forrásoknak a, a helyben hagyása és azok a ebben látom én azt a jövőbeni utat is, de egy a hiányosságot is, hogy ez nem igazán jött elő. Annak ellenére, hogy mondjuk a a Nemzeti Jövedelemnek a kb. 40 a Budapesten keletkezik, de ez inkább csak egy ilyen földőrözi adottságnak tudom be, és a, és a vidék gyengeségére. De hát ez már messzire vezet hogy Úgyhogy én itt, itt szakajta rám meg az osztályzatok. Az osztályzat ez így. <kül> hát, itt, nem röztök. Szerintem sem, mert... Tudod, az a probléma, hogy, hogy azt különbázni egy hogy mi az, ami ugye, nem fővárosi probléma, hanem mondjuk nem tudom a rendszerváltás, vagy a korábbi időszakokból eredő dolgok, és akkor azt is értékelem, és közben meg nyakába zúdítom a nem feltétlenül pozitív értékítéletemet a slani városvezetők között. hogy ezt mérlegelni kéne, hogy kinek mennyi a bűne, hogy úgy mondjam, de nem lenne pozitív. Jó, hogy itt középen ülök, mint házigazda tulajdonképpen, és az itt kinülni azért előnyös, mert ha többen jöttek volna, az nek biztosítva lett volna a helye. Hogy elmondjam, majdnem mindig ugyanaz, csak máshonnan. Megközelítve Egyszer a Budapesti negyet csinált egy olyan kötetet, amelyben az elmúlt éveket kellett értékelni a földkértirált tudóknak. Én szerintem azért nagyon tanulságos kötet, nagyon sok minden benne van okos emberektől, hogy ez változtat, -e a világon azt nem tudom. Általában én többször fölteszem magamnak azt a kérdést hogy ment a konferenciák által a világ elé. A, volt egy gyerekműzikkel, aminek környezetvédő volt a szelleme, és abban így szól a fősláger, hogy szennyes az óperencia, kéne egy konferencia ebben nincs differencia, legjobb a konferencia. Tehát ez a, ez a... Volt egy pici konferencia, most nyolc személyes, ahol volt módon meghívást kapni bele, ahol a, a Veszi Herceg volt az egyik, a nyolc aki jelen volt, és két másik olyan, aki az ő alapítványának vezet és voltunk néhányan, és ott szóba került egy-két építészeti kérdés is. Hát a herceg kétségű úgyanabban a cipőben jár, mint nemben én szoktam, úgyhogy ottan elég jól megértettük egymást, de ettől nem fog megváltozni a világ. Az egyik, amitől nem fog megváltozni, hiába mondjuk el, hogy Angliában mindenféle ösztönző rendszerek vannak, nálunk megincsenek, ez kétségtelen. Az alapvető problémája ennek a 20 évnek, mint országosan, mint városban az, hogy nem történt meg az a fajta átszervezés, amiről az előbb éppen szó volt, a források helyben hagyásának kérdése, ugyanis ma ugyanaz a helyzet, mint a korábbi korszakban 20 évvel ezelőtt, hogy az állami költségvetés mindent lehetőleg elvon, majd újra eloszt az éppen divatos szisztémák vagy politikai szimpátiák szerint. Hol az lenne észszerű, hogyha a pénznek egy nagy tányada ott maradna, ahol az megtermelődik? És az ott megtermelt haszon lenne csak adózva, tehát a, ha úgy tetszik, a városi vagy községi haszon, nem pedig kegyelem kenyéren függne, hogy valahol lesz-e vasút, lesz-e gyárfejlesztés, kapnak-e út megújításra pénzt? És ráadásul ebben most újabban beleszól a nyugatról beszerezhető pénz kérdése is, hiszen azt látjuk, hogy teljesen mindegy, hogy Győrről, Szolnokról, Nagyváradról, Nagy Szepenről, vagy a Balatonfüredről beszélünk, mindenütt ugyanúgy burkolják le az utakat, mindenütt ugyanolyan szökőkutat készülnek, és ha Rogán Antalnak azt mondtam, hogy miért kell ezeket a meglévő gyönyörű járta kicserélni, tehát a Főutca átipítés során, azt mondta azért, mert a pénz úgy jön, hogy új anyagokat kell felhasználni, ennyi. És akkor ugye, a, kinek ezek az összegek? befolynak, és azt kell gondolnom, hogy ez a Teljesen hétköznapi és mégis különleges vita, most folyik a Szép műszaki Múzók és a ősögtere átépítése kapcsán. Ez is ennek a lenyomata, mert a Szép Műszerti Múzeumban belül ott rohad a, a román csarnok, texionsalgón vannak benne tárgyak, miközben a múzeumot kifelé fogják bővíteni. Miért fogják bővíteni? Hát azért, mert erre lehet Euró Európai Uniós pénzt kapni, hogy közönségforgalmi helyeket létesítsenek, nem pedig a múzeum helyreállítására. A pénzt egyenre úgy tűnik nyugati pályázaton, helyreállításra, város rehabilitációra, épületek helyreállításra nem lehet kapni, új beruházásra, új fejlesztésekre, különösen turisztikai típusokra lehet. Tehát előbb lesz a Roosevelt tér félig lekövezve, ahogy ez már el van fogadva, mint jövő terve. A Szécsényi Szobor környéki terület sem, hogy mindtömi rendben lenne téve valami, amit téve Furcsa ez a helyzet, mert egyrészt az emberi gondolkodásban is vannak gondok, másrészt a rendszer felépítésében is vannak, a gazdasági rendszerben, az ösztönzésben, és természetesen a Budapestben, amiből elsősorban érdekeltek vagyunk, mint a Budapesti Városvédő Egyesület, vagy mint budapestiek. Itt az is fontos szempont, amit mindenakkal el kell mondani, hogy egy olyan városban cselekedni, ahol egy utca páros és páratlan a két önálló települési jogú hely, az valami elmebetegség, ahol a 5. kerület lezárhatja az előbetit Pesti annak érdekében, hogy a hívek jobban szeressék a kerületet, a főváros meg bicikliutat terveztetett, a uzamkörút mind a két oldalára, ezzel gyakorlatilag meggátolja azt, hogy bárki bemenjen egy üzletbe valóva, aki éppen arra vinne valamit egy autóval, vagy onnan elhozva, mert nem 5 percre nem lehet megállni, hanem egyáltalán a biciklisár miatt. Tehát az együtt gondolkodás a 23 önkormányzatot a bicikiben nem egyben a most olyanok, mert lehetne egyéb módon is biciklizni. Ha azt gondolom, hogy egy főútvonalon, körpártos körúton a körülton, egy teljes megállás lehetetlensége az nem észszerű. Akkor azt kell mondani, hogy a Magyar utcában egyendezérésztett kérdés. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy itt egyfajta gondolkodás hiányzik, és ez az együttgondolkodás nyomja rá az elmúlt uh, 20 évre a bélyegét, közlekezéspolitikában, városfejlesztésben, sok minden egyébben. És ez ügyben én már kifejtettem ezt például a Budapesten egyébként, én nekem elég rossz a hangulatom ennyi idő után, és azért is sem, hogy nem lesz jobb. Egyébként az István, mint főpolgármester helyettes kezdte aztán, mint a város főépítészen mondott le, évben, 18. év után? 16. 16 év után. Szóval nem mindenben értünk egyet, de abban, hogy a dolgok nem mennek jól abban és mehetnének jobban, abban egyet szoktunk érteni, és néha bizony, mint például a Szép Műszín egy együtt ágálunk, együtt szavazunk is. Nagyon nehéz, szóval most nagyon nehéz helyzetben érzem magam, mert 20 évet nem lehet Pár mondattal értékelni. Tehát ez egy, egy kicsit nem is erre készültem, én szerettem volna már az elmúlt négy évről, jövőről beszélni, de azt gondolom, hogy ez nem egy fekete-fehér dolog. Tehát itt nem lehet elítélni. Úgy gondol, nézegettem itt a forgalmat, és ahogy kinéz az ember ezen az ablakon, ott látja, hogy, hogy valami, valami nagyon nagy probléma van. Tehát az, hogy, ez a, ez a, hogy most itt ülünk, és Közvetlen a torkunkban áramlik egy hatalmas autópályányi forgalom úgyhogy egyetlen fa, egyetlen leállósáv, egyetlen sétány nincs itt a belváros szívét, ketté egy forgalom, ez egy óriási probléma. Ugyanakkor azért azt kell mondjam, hogy, hogy nem csak rossz dolog történt Budapesten, tehát egy, ha számba veszem azt, hogy, hogy mi történt, akkor azt kell mondjam, hogy hogy voltak város szerkezeti értelemben nagyon pozitív dolgok, tehát ez a, én elsősorban arra gondolok, hogy a, a, a Dunát egy picit magasabbról nézzük, és nem közvetlen közelről, hanem mint város meghatározót, akkor azt kell mondjuk, hogy Budapest a Dunát mellett, igenis észak és délirányban is olyan értelemben szerkezetileg megnőtt, megváltozott, hogy Akár az egyetemvárosra gondolunk, akár a kupaszigátra, akár a úgynevet Millenniumi városrészre, akár a Kubdára, akár angyalföldre, Netán Újpestre. Ez a Dunapart már nem ugyanaz a Dunapart, nem ipari üzemekkel, betonöntetekkel, gizgazos területekkel, teherpályudalokkal szegélyezett Dunapart, hanem. Új városrészek nőttek ki a földből. Na most az, hogy milyenek ezek a városrészek, ezen nagyon sokat el lehetnek dilemmázni, és ezek valóban én is úgy gondolom, hogy nagyon sok elszalasztott lehetőség volt. Városépítészeti szempontból lehetett volna sokkal jobb, például a Ferencvárosi Teherpályudvar területén létrejövő, vagy most is még létrejövő városrész. Talán nagyon kevés város van szerintem Európában, akinek ekkora Összefüggő, beépített területe a belváros közelében rendelkezésre állt. Lehetett volna jobb az egyetemi város épület állománya, lehetett volna, sőt, kellett volna, hogy a Marina-parton, a angyal Angyalföldön egészen más lakó nagyedek jöjjenek létre, Dunapart és éptanyag Tehát mindent. De azért azt ne tagadjuk, hogy ez megtörtént. A másik, amire szeretnék beszélni, hogy hogy volt egy óriási, ez a legnagyobb problémának azt érzem hogy, hogy Budapest elveszített 300 ezer embert. Tehát valahol kimentek az emberek az agglomerációba, kikényszerültek, kimentek, stb. Ennek ellenszerét igazából nem találta, vagy későn találtam, meg a város, és nem elég utemben, de azért azt kell mondjam, hogy egyfajta rehabilitáció megindult. Tehát a, szokták mondani, unalmas is már a Ferencváros rehabilitációt ismételgetni, de ezen túlmenően is voltak rehabilitációs törekvések, és nemcsak hogy törekvések, hanem rehabilitációk, megújítások, a Sokat és Unintos Untig emlegetett Rádai utcától, a Liszt-Ferenc térig, a úttól a nagy körútik tehát olyan nagyvárosias ö, megújulások is voltak, amelyek ellene hatottak ennek a népességvesztésnek, ennek a teljes szétesésnek. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy ez lassan. Tehát ez egy sokkal kisebb ütemben ment, mint ahogy mehetett volna. Viszont ennek a segítségével és különböző azért városvédő és várostervező tervező gesztusok segítségével szerintem Budapest nem veszítette el az identitását. Tehát nagyon poros, koszos, ápolatlan le kéne tisztítani, le kéne, kéne takarítani forgalmat kéne csillapítani. Egyébként pozitívnak tartom azt is, hogy megindult a Budapest szíve program. Most ez egy másik, és lehet hibákat találni a járdaszegélyekben, lehet hibákat találni a túl sok kőben, a kevés zöld területben, de azt, hogy Budapesten megindult egyfajta belváros rehabilitáció, szerintem pozitív. Most ami, ami óriási probléma, hogy a, a rendszerváltás után volt egy hatalmas tervezés ellenesség, ami szerintem mái kitart, és teljesen inadekvált módon Budapesten nincs várostervezés. Tehát az gyakorlatilag volt egy filozófia, neoliberális gondolkodás, hogy a magántőke építi a várost, a városnak nincs más dolga, mint az infrastruktúrát biztosítani. Ez egy teljesen hibás, felfogás volt. Szétverték nem mi a BUVÁTIT, a főváros várostervező Intézetét. A Főváros Hivatalában annyi 17-20 ember dolgozik olyan várostervek irányításával, amit minden más tőlünk nyugatra fekvő országban, kb. 300 fős várostervező csapat csinál. Tehát egész egyszerűen megszűnt. A mai várostervezés otáig degradálódott, hogy befektetők megálmodott épület projektjeihez jogszabályi hátteret, keretet biztosít. és ez, ez egy nagyon durva, és általánosító megállapítás, de azt hiszem, hogy annyiban híven fejezi ki ezt az egészet, hogy, hogy sajnos, és ezt tartom a legnegatívabb dolognak, hogy, hogy közvetlen gazdasági érdekek rángatják a, a település tervezésnek a, a legkülönbözőbb szintjeit. Más kérdés, hogy voltak ellenpróbálkozások, voltak, tehát hogy már mindig volt egy harc, tehát mindig volt egy ütközés, egy... egy egy konfrontáció ezzel eszembe, és félreértés ne esik. nem a befektetőket szoktam bántani ezzel. A befektetőknek nyilván szükség van, de így általában befektetőkről nem is érdemes beszélni, mert ugyanúgy vannak jó építészek, rossz építészek, közep ugyanúgy vannak jó befektetők, közepes és rossz befektetők, tehát ugyanúgy vannak jó fejlesztések, rossz fejlesztések, csak nálunk jelen pillanatban ennek nincs meg egy közösségi kontrollja. A közösségi kontroll pedig az alatt azt értem, hogy, hogy a közösség nem adja ki kezéből a stratégiai fontosságot, terveket, nem adja ki a kezéből azokat a értéktöbleteket, amelyek egy-egy terület rendezettségből, átszólásából befolyó értéktöbletek visszaforgatja a városfejlesztésbe, és ez a mechanizmus ez ma gyakorlatilag hiányzik. A politika, a gazdaság szereplői közvetlen visszacsatolása tulajdonképpen különböző párt és magánérdekek szempontjából ezeket a nyereségeket, ezeket a, a város rendezéséből, a város fejlesztéséből származó értéktöbletet tulajdonképpen szétszórta. Most én ezt látom a legnagyobb problémának. Én azt gondolom, hogy a helyzet egyáltalán nem menthetetlen. Tehát, nagyon sok mindent lehetne csinálni, de ez borzasztó feladat, hogy különösen nekem, hogy, hogy just 20 évről e, vélemény van, egyrészt minden ciklus más volt, másrészt pedig tényleg hangsúlyozom még egyszer, hogy, hogy pozitív és negatív dolgok halmozak. Legnagyobb negatívumnak azt tartom egyébként, amivel teljesen csatát vesztettünk az a, az a bevásárló központoknak a, a mérhetetlen elszapozása. Tehát a magasházak felelőkor sikerült a városképet valamennyire védeni, valamennyire rehabilitációt is beindítani, valamennyire a közterületek megújulását. Nem sikerült megakadályozni azt a szigetszerű városfejlődést, amik a lakóparkok, irodaparkok bevásáltak. Azok a külföldi városte, importált várostermékek okoztak, mint az aréna pláza, mintha a holdból letette volna valaki egy lehető legrosszabb helyre, amit csak van. Tehát ez olyan veresség, vagy olyan nyomás volt a szakmán, politikai, gazdasági, ami szerintem óriási mértékben károsan befolyásolta a várost. Tehát tudnám még mondani, hogy a pozitívmat és mondta, a én abba hagyom, mert elviszem az időt. Jó volt a dramaturgiája, annak hogy üdvésszeretnek, ahogy Most majd Béla következik, aki válastervező. Látom, igen, igen, igen, ha ez úgy kéne rá. kezdenem, hogy mindenkivel egyetértek és akkor hogy biztos mindenki elégedett lesz, mert a Dalgötthözsbilla a felvezetével, vagy az István által említettek és mindegyiket uh, tulajdonképpen egyet lehet érteni, de azért ez így a problémának az elkenése lenne. Itt valójában alapvető problémák uh, nincsenek meg, megválaszolva, tisztázva, egy uh, olyan struktúrában, ami a történetében, Györg előzik, ha már ezt így vezette fel, hogy nézzük meg, hogy mi volt. Mondjuk Budapest, a Európa egyik legfiatalabb fővárosa 1873-tól még 130 alány év telt el, tehát nem egy olyan múltú városról van szó, mint Párizs vagy London. Ugyanakkor ez egy tervezett városként jött létre ez a város, és mindenfajta felhang nélkül egy 15 milliós ország fővárosaként tervezték meg, úgyhogy kiszámolták azt, hogy egy ekkora országnak mekkora közigazgatásra van szüksége, mennyi adminisztrátorra van szüksége, egy adminisztrátor mennyi helyet foglal el, ahhoz hány jegyzőség kell, annak az irányításához mekkora minisztériumok kellenek, a minisztérium mennyi négyzetmétert foglal el, hol kell elhelyezni, és az egész egy struktúrát egy társadalomnak, egy, egy országnak az irányítására épít. 1873-ban így írták ki azt a nemzetközi pályázatot, amiben Lekner Lajos megtervezi ezt a várost, beleépítik a Ö, többi díjnyertesnek a tervék, sőt még a korábban meghozott városi döntéseket, Nagy körül, Nagy Körúrt, A Sugárúrtnak döntést, és ez a 15 milliós ország fővárosát fel is építik 1873. január 1 -től. mondjuk ö, lehet vitatkozni, hogy igaz-e vagy nem, van itt a társaságban ismerek többet, és aki azt mondja, hogy nem pontos a dátum, de mondjuk 910-ig, 980 ki is épült. Azért mondom ezt, mert az Andrásút legvégén lévő egyik házat 980-ban épült is, és tulajdonképpen számomra mindig azért tett, hogy már ezt befejeztük. Most ezt a várost Tulyanonnal egy harmadával lecsökkentették, és megint felhan nélkül ez egy 10 milliós ország fővárosa lett, a 15 milliós a méretezve, 50%-os túlméretezéssel. Az összes területe, intézménye, infrastruktúrája így épült ki, és ezt a túlméretezettségből él a város, és mai napig nem dolgozta azt fel, hogy valójában mekkora városra van szüksége. Most itt visszakapcsolnék a tervezéshez, hogy azt senki nem tiltotta meg, hogy egy város, akár Budapest is, megtigye azt a stratégiai városrendezési tervműveletét elkészítse, amivel bizonyítja, hogy egy ekkora struktúrát igenis tervezni kell, nem tervezni lehet, nem tervezni kell. Azt szoktam mondani a fiatal hallgatóknak, hogy Képzeljék el, hogy egy jumbo jetet szétszednek, ezt nem én találtam ki, csak nagyon tetszett. Egy jumbo jetet szétszedünk alkatrészeire, szétszórjuk mondjuk a vérmezőn, és azt várjuk, hogy egy forgószél összerakja, hogy majd működőképes repülőgép lesz. Hát én nem szállnék bele, ha ezt is tudná rakni, de ez azt mutatja, hogy véletlenszerűen nem jön létre egy ilyen bonyolult struktúra, mint egy város. Ráadásul nem jöhet létre egy olyan város, amelyik a túlméretezés után nem azzal foglalkozik, hogy hogy tudná racionalizálni a működését, hanem utána politikai okokból 1950-ben még hozzácsapnak 23 települést, amiben 5 darab, vagy 7 darab megyei jogú város volt. Most a megyei jogú város, az csak úgy példaként mondom, hogy majd Kaposvár, Westfrén, Dunajváros, Békés Csaba, ilyeneket, úgy hetet nyomnak hozzá a fővároshoz és 16 nagy községet. Most ezt úgy gondolom, ez már csak tervezéssel működik. Tervezés nélkül ez képtelen. Olyan terheket kell cipelni és finanszíroznia közgazdaságilag, human oldalról, vagy bármilyen szempontból, amit képtelenség, és ezt még mai napig nem gondoltál át a város. A spontaneitás, tehát az el, elszalasztott, vagy elsz, én azt mondom, hogy elszalasztott lehetőség volt, mert igenis a rendszerváltást követően nagyon nagy ő, volt a piacnak a nyugati piacnak a idefelé fordulása hatalmas négyzetméter szintterület valósult meg, rosszul, ahogy az István mondja, valóban nem ott és nem úgy, ahogy kellett volna a tervezési hiány miatt. Gondolják azt meg, hogy az Andrássy út és a Nagykörút az együttesen kb. 2 millió négyzetméter színterület, és ebből csak irodában épült ennyi a rendszerváltás után bevásárló központokat, a lakóparkokat, nem is számítva. Most ez egy, annak ott van a nyoma most is, hogyha megnézzük, és ez az idő nem hozott létre egy ilyen nyomot, egy ilyen struktúrális változást. Még egy utolsó mondatot, annyit, hogy a, a, ez a fenntarthatóság, ami majd nagyon divatos szó, én azt többször több helyen is jeleztem, hogy a fenntarthatóság az egy nagyon komoly tényező, de nem csak a mostani divatos és, és nem csak divatosan fontos környezeti szempontból, hanem a gazdasági, közgazdasági, pénzügyi fenntarthatóság szempontjából is. Sokszor hasonlítom baráti körbe azt, hogy olyan, mint amikor a szomszéd nem tudja kifizetni a közös költséget, meg a villásszámlát, de hitelből megveszi a mellette lévő lakást. Na most én ezt a problémát, ezt tervezési problémának gondolom, és éppen ezért azt gondolom, hogy ezt a stratégiai tervet, a főváros stratégiai tervét nem lehet megkerülni, mert ez a, ez a város, egy csökkenő város, ezt képtelen lesz finanszírozni, nagyon rövid időn múlva. Akkor jövetsz kapcsolódni a végszóhoz. Már a múltai alkalommal sem egy 15 6 évvel ezelőtti mutatási anyagot, ami a főváros számára készült második a címmel, és akkor, ezek 1993-ban született meg az a javaslat, hogy kéne hogy később, egy statikai terüli a valós számára, ami akkor nem valósult meg, majd később, négy évvel később egy tanásnok javasolta ugyanazt, amikor már uh, mszd -SZ és SDSZ koalícióra jött a fővárosba, akkor sem jött létre, 에서 그래서... nagyvárosi dilemmák, műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. A hosszú távú kilátások Budapest jövője a 2010. március 23-i nyitott dialógusunknak a felvételét hallgatjuk meg újra, és azért el kell mondanom, hogy ezt a nyitott dialógust, vagy beszélgetést, vagy... Lehet, hogy egy nyitott rádiómison kell inkább tekintenünk, ugyanis ez a dialógus része a dolognak egyelőre még nagyon gyengén működik, ezt fogjuk azért az ősztől folytatni. Igen, témák azok a bőven vannak. Éppen beszéltünk róla, hogy a Duna védelme megint előtérbe kerül két hogból is, egyrészt, ugye, amit említettünk már. a a világörökség szempontjából, aminek ö, a fő értelme és érték és magterülete a Dunapart, ami nincs igazán védve. A, a másik pedig, hát, már a takpartvédelemből többször esett szó, ami nem történt meg, a másik pedig még tágabban tekintve az egészet, ö, készül egy nemzetközi Duna stratégia a 15 ország részvételével amelyikben hát, mint ilyenkor szokás, minden és mindenek az ellenkezőjével egymászólnak, mint egy kívánságműsor, műsor, egymásnak alkalmas, egymásnak egyenes ellentmondó célokat megfogalmazva, és azokat a veszélyeket látjuk, hogy ennek a örve alatt olyan idézőjeles fejlesztéseket fognak végrehajtani a Dunán, a hajózási, a szempontú, meg energetikai, meg mit tudom én, amelyek a még megmaradt természetközeli értékeket fogják veszélyeztetni. Tehát megint ott tartunk, mint 20-25 évvel ezelőtt, vagy éppen 16 évvel ezelőtt, amikor tüntetni kellett a Dunaért, és ezekről is szó lesz a továbbiakban. Tehát van. A téma az utcán hever. De visszatérve erre a konkrét műsorra, ugye itt két kör volt, az egyik a múltról szólt, a másik a jövőről. Én ugye a kettő között fölvetettem azt a sokat emlegetett második ami Amiről azért De, beszéltünk? Az előbb szó volt, igen. ami ide, tulajdonképpen azt kell mondani, porán figyelmeztettük a város vezetését, és e, süket füleket találtunk. E, és az érdekes az egészben az, hogy a felszólalók, tehát akik előadók voltak, a maguk habitussal szerint mind bírálták az elmúlt húsz évnek a eredménytelenséget elménytelenségét, maga Béla is ugyanazt mondta, hogy elszalasztott lehetőségeknek a húsz éve volt, de ha pozitívan állunk hozzá, akkor úgy is lehet mondani, hogy elhalasztott lehetőségek, hogy legyen, legyen már az a pohár félig is nem ne csak félig üres telen, félig tele is legyen. de kiki -ki a maga oldaláról mind inkább a negatív boom emeltek ki, még Sneller István is, nekem aki most is volt a, a városnak, de különösen e, meglepő. egyrészt... De ez valahogy nekem azt is mutatja, hogy valahogy, hogy mondjam, a dolognak a rendszerében van egy alapvető hiba, hogyha valaki, aki főpolgármester helyettes volt, és, és 6 vagy 8 en keresztül főépítész... Még, az még tovább. 4 évig volt főpolgármester helyettes, és valami 15 évig volt főépítész. Tehát egyszerre volt a kettő, és a négy tehát, tehát, tehát úgy Igen. jött ki neki. De, ö, és tele van keserűséggel, tulajdonképpen, hát meg is állapította. Végülis azt is mondhatjuk, azt mondta, hogy sikertelen volt ez a működés, vagyis csak rész sikerekről lehet beszámolni. Ö, hogy miért, hogy lehetséges az, hogy egy olyan rendszert működtetünk, amiben még a az első számú vezető is vesztesnek érzi magát. Hát maga a rossz játékszabály mellett nem lehet jól játszani. Tehát az egy ilyen ős bűne, vagy nem is tudom, szeplős fogontatása ennek a fővárosnak, most így fejezem ki magam, a rendszerváltáskor az, hogy egy olyan közigartási rendszert alkottak meg, ami abszurdum, ilyen a világon nincs. Már többször elhangzott ebben a műsorban, és itt hiszem, hogy unikum, Mondanám, a második József, hogy e, e, például egymás mellett van 23 önkormányzat. Most már 24, me ugye e, egyre több kerület van, mint volt. E, és a főváros az csak helye közel egy-két dologban e, a szabad kereteket a kerületeknek. Egyébként a kerület majdnem azt, szinte azt sem, amit akar. Hát ilyen nincs, és ilyen nem létezik semmi. Ráadásul rágon. a kerületnek nincs megfelelő képviselete a fővárosi közgyűlésben. Ez a másik dolog, az első négy évben még csak-csak volt, mert minden kerülettől volt egy képviselőben a fővárosnál, és pont a lejmősi a kapcsolatban erősen ellenezték azt a bizonyos nyomvonalat, mind a három érintett kerület ellenezte, a 11. kerület, tehát a Kelemföld, Csepel és Ferencváros mind a három ellenezte, mind a három délebre szerette volna. Erős felszólások voltak a főváros közgyűlésen ez ellen, és erre, amikor a, a 90 ében megalakult az MSZPSZSZ kormány, akkor két hamaros többséggel megváltoztatták a fővárosi törvényt olyan módon, hogy kivették a kerületi képviseletet a fővárosból. Ilyen sincs a világon egyébként. Tehát ha már egyszerű, ilyen a helyzet, hogy a kerületek és a főváros ilyen párhazamosságban vannak, úgy a kötelesség a fővárosnak a, a kerületi képviseletet is beemelni e, oda. Tehát itt ezt emelném ki az első helyen, hogy itt. az mondjuk a van szó, én egyelőre nem olvastam Ö, erről anyagot, hogy ezen változtatni szeretnék. Hát ez az, e, e, Igazán ezzel kell volna kezdeni ezt a négy évet is. Hogy amilyen gyorsan csak lehet, kéthamaros többség bétokában helyre tenni ezeket a dolgokat, de mintha ez nem lenne érdek, nem lenne fontos. A másik pedig, az, ami szintén szó esett a Rádai mondta ezt el, a túlzott elvonás. Tehát a, a köldözsinolón tartás. Ugye 90-ben még a helyi jövedelem, tehát a személyi jövedelemadónak az egésze a önkamaratokhoz ment amit az illető önkormány területén beszette személyi jövedelmadót, azt az megkapta az önkormányzat. A következőben már csak a fele, utána már csak a negyede, és most már nem tudom, hogy hol tartunk, pár százalék, ami automatizmusként kapnak, a többét az állambácsi osztogatja-fosztogatja. Tehát valóban ez a köldös tartás és egy abszurditás, itt persze az, a, a 100%-asztán túlzást lenne, mert nyilván vannak klikket, olyan elesett, is királyok, meg vannak olyan elesett Igen, területek, amiket meg, mindenképpen fejleszteni meg kell. Meg csökéteni kéne a területek régió közötti különbségeket, Igen. ez is igaz, de hát ez is, nem tudom ebben a műsorban mondtuk-e már, hogy miért ne lehetne megtenni adóalanná, az önkormányzatokat, az állam felé. Az állam szedje be a helyi adókat, majd annak egy részét továbbítja az állam felé, azokra a feladatokra, amíg állami szintűek, uh -huh. valamint a területi különbségek mérséklésére egyfajta szolajdalítási alapként, ha úgy, úgy tetszik. Miért ne lehetne ezt megtanulni? Régen is uralkodók meg adóztattak városokat, uh -huh. és őket nem érdekedte, hogy a városhoz szedő össze azt a pénzt. Tehát ez tipik, helyi közösségben sokkal jobban követhetőek ezek a dolgok. Tehát most állami szinten az nem lehet elvárni, hogy valaki minimál bért val be, ugyanakkor meg dőlzsöl, hogy, hogy ezt tudják ellenőrizni. Helyi közösség szintjén azért már jobban látszanak az ilyesmik. Tehát újra kéne gombolni uh -huh. sok szempontból ezt a mellényt. És, és ez mai napig feladat, hogy ezt a mellét újra gombolják, Attól tartok, hogy most elkövetkező négy évben megint úgy, négy, négy, négy, megint úgy indulunk neki, már önkönböző szempontból, hogy, hogy fordozgatjuk ezt a mellént újra gondolás helyett. Itt van például a, a agglomerációval való viszony, amit, meg az állam részvétele az önkormányzati fejlesztésekben, közmunkatanács kérdései, mind-mind megoldatlan dolgok egy kórusként mondtuk, nem tudom hányszor, már magunk is untuk, hogy hányszor mondtuk, hogy ezeket meg kéne csinálni, nem történtek meg, és hát persze az ember, amíg élünk, remélünk, tehát a lehetőség a továbbra is fennáll. ezek a jövők szempontjával ahogy múlt az idő, csak feladom. a, a nagyvárosi dilemmák idejét számolom, ugye 2003 óta, 2003 óta 2003 Ez elég, most eléggé, múlt vagyunk. az idő. Csak ezelőtt az idő lett az, amire azt mondod, hogy Kasszandra kórusként ugye ismételtünk bizonyos fontos követelményeket, vagy fontos dolgokat, mint például a közmunkák tanácsa. Hát ez a kórus eléggé szélessé vált azóta, nem csak mi ismételgetjük az utóbbi években, egyre többen Aha. átvették ezt a panaszkórust, és ö, azt nem látni, hogy ez, ez politikusi fülegbe ez a, a panasz eljúrta, Valabban. vagy sem. Hát a puding próbál az evés, én azt mondom, hogy meglátjuk, tehát előre ne periodikáljon dolgokat, adjuk meg a átadtanság, meg a jó hiszeműség vélelmét a most következőknek, <gül> Ö, és, és tulajdonképpen egy, egy időnek el kell tennie még az ember először mérleget vonhat. Te, tehát bízunk benne, hogy egy, egyik-másik info talán eléri a át küszöböt, és átmegy. Addig mi nem vagyunk abba. Addig mi biztos hogy reméljük, hogy nem. Ha csak de hát mi civil rádió vagyunk, mi mondjuk a két, Aztán a karavan megy, megy. És mi pedig folytatjuk akkor a beszélgetést, és uh, tulajdonképpen a téma váltás. Uh, Igen, most a, a jövőre próbálunk. A jövő lesz. Én előre figyelmeztetem a hallgatókat, hogy a mindig visszatértek a múltra, de azért valami kiderült a jövőről is. Hallgassuk. A másodikra a jövőről fog szólni. Igen. Nekem két olyan kis színező gondolatom volna, és ez nem kell -e konkrétan válaszolni. Az egyik, hogy itt az utolsó hozzászarzsó is Nagy említette, hogy ez a város, hát én legalább csügyetettem, hogy túl nagy lett ahhoz az országhoz, ugye, ami itt maradt és ezzel szemben ugyanakkor Szenésztán azt említette, hogy, hogy innen most 300 ezer ember kiköltözött az utolsó 15 évben, mind a kettőig, ez most van 1,7 millió körül van a lakosság, de pont távlatilag nézve a dolgokat és fenntarthatósági szempontból is véleményével vajon egy nagyvárosnak nem előnyösebb az, hogyha egy régióban decentralizáltabban él benne, nem pedig egy, egy óriási központként, ami ide koncentrál mindent, hanem, hanem egy kicsit szétosztva, és ez tal a szélesebb környezetét, ami Magyarországon hatalmas, ö, ö, ö, hogy mondjam, hatású, egy kicsi országról van szó, azt is Erősíteném, ez az egyik dolog, tehát hogy valójában kellene Budapestnek ilyen nagynak lennie. Nem volna jobb, hogyha sokkal nagyobb ezek, Ez az én laikus kérdésem. A másik pedig az, hogy valóban hatalmas, ugye ezek a barna övezetek vannak még, amit ugye nem alakultak át, főleg ezeken a, a sorok kőbánya, de a 15. kerületben is vannak még ilyenek, hogy vajon ebben az esetben, hogy ugye a privatizáció révén ezek meglehetősen úgy tűnik a számra hogy magánkézbe kerültek, és ilyen értelemben jogilag kicsúszik a, a városvezetés kezéből az, hogy ezeket a területeket felhasználja, ez valóban így van-e, és hogy egy távoli gondolkodásban lehet-e akár a abszolubilatis gondolkozni? Csak a kicsi nagyhoz, azért csak annyit szeretnék mondani, hogy szerintem, amit a Béla mondott, ha jól értettem, ő nem azt mondta, hogy, hogy az országhoz képest mondta nagynak. Tehát itt a, a, én meg azt mondtam, hogy az a baj, hogy kiköltöztek, de nem Pécsre költöztek, meg Szegedre, meg Debrecenbe, hanem öröm örömre, meg Érdre és azok, akik Budaösre, örömre török Törökbálintra, Édre költöztek, azok tulajdonképpen Budapest hasz, város használói maradtak. Tehát nem az történt, hogy decentralizálta az ország a fővárosát, és szellemi központokat hozott létre Debrecen, Szeged, Miskolc, Győr, ami én borzasztóan örülnék, hogyha valóban Budapestnek lenne olyan nem ellenpólus ez buzás, de Magyarországon lennének olyan városias központok, vagy nagyvárosi központok, amelyek az ország méretének megfelelően egy kicsit decentralizálják, de az nem decentralizáció, hogy én kimegyek örömre építeni egy családot, hogy bebefögök az autómmal minden nap. Tehát az egy spontán szétterülés, és én pusztán csak erről beszéltem. Okay. A... Ez jó gondolat, ezen decentralizációt. Gondoltam, amikor idefelé utaztam, hogy ez mindenképpen a szóval fogom hozni, és nagyon jó, hogy ezt erről hoztat. Ez azt gondolom, hogy a kettős decentralizációra lenne szükség. Kettős, kettős decentralizációra szükség szerintem. Egyik lenne ami Budapesten belül adott. Ugye adott egyfelől, ugye amit sokszor el mondani, hogy van két féltekieje Budapestnek, azon belül a 23 kerület. Minden keresben van 5-6 karakteres városrész, tehát szinte adott ennek az alapja, hogy létrejünk mondjuk 150 kisebb-nagyobb egy közepes városnagyságú, önálló ö, település, és ugye meg is van ennek a gyökere, hiszen ahogy említettek, csak 137 éves, vagy Billa említette, 137 éves a város, a nagyobb decentralizáció pedig ugye adódik, hogy a Budapestnek valóban kére valami ellenség, de ugye akkor én ezt a népességvesztés, én vesztésnek, vesztességnek fogom föl, egyetértek Istvánnal, hogy kb. nem 300-400 ezer ember ment ki, hogy ugye most ebben az Európai Mozgástérben, erőtérben mégis egy 500 milliós Európához kell igazodnunk, ha beleszámítom még ugye a Felső Balkánt, meg, meg még egy-két országot. tehát azért Budapestnek ebben a léptékben is meg kell állni a helyét, nem, tehát Magyarország ma szinte már valóban csak a térképen létezik, mert idézőjelben ugye a Sengeni határokat filmevéve. tehát én azt gondolom, hogy Kell egy kritikus tömeg ahhoz, hogy ezt a regionális pozíciót, amit szerintem Isten adotta, adta adottság, és ez egy olyan elszalasztott lehetőség, amit én úgy neveztem, hogy elhalasztott lehetőség, mert ez adott is ki lehet használni. Ugye gondoljuk bele, ráléptünk a térképre, hol van egy ekkora erőterű város. Tehát a legközelebbi Berlin, Varsó, vagy Kiev, vagy Isztambul, de szerintem még az sem, Kiev sem az. Tehát itt gyakorlatilag Rómától Varsóig húzódik egy óriási kör, München, Varsó, isztambul tehát valami ilyesmi körbe lehet ezt leírni, tehát ez, ez akkor is létrehozna szerintem egy ekkora várost, hogyha erőködnénk a, ennek a lakosság csökkentésében, de én azt gondolom, hogy ez a kettős decentralizáció, ez én azt gondolom, hogy erősítené, tehát ez egy hálózatot jelent, tehát van egy belső hálózat, amelyik megerősíti a városi de belértve a városi a az agglomerációs településeket is. Tehát már szinte azt mondanám, hogy az agglomerációs települések és a decentralizálódó Budapesten belüli városrészek együtt létrehoztak egy olyan hálózatot, ami ad egy belső piacot, ahol a lakótér, a munkatér és a rekreációs tér az teljes egységet tud alkotni. És akkor a másik oldala pedig, hogyha az országban is létejön egy egy gazdasági és kulturális múlus eh, növekedés, tehát nyilván nem lehet ugyanekkorra, mint Budapest, akkor azt gondolom, hogy az is egy kölcsönös, ugye szinergékos hatást ad. Ugye, ha úgy veszük, most a durva szóval, vagy a közgazdaság szóval, hogy piacot ad Budapestnek is, vagy ha nagyobb a felvevőpiac vidéken, tehát hogy ne az legyen, hogy a a kreatív és ambiciózus vidéki emberek azok, vagy Budapesten, vagy külföldön mennek. Togod, be meg be meg fő. Fő. Ja. Szóval az, amit a sneller István, aki a körtözősről mondott, és azonnal bepe, bepefögésről, az összefügg azzal a kérdéssel, amit a közlekedés-fejlesztés kategóriában megfogalmazhatunk. Ugyanis engem soha nem zavart például az Egyesült Államokban vagy Londonban, hogy mekkora távolságokról kell bejönni a belvárosba. Ugyanis mindenütt van földalatti, mindenütt van sűjesztett út, magasútal, simán közel kerülök, van módom ott hagyni az autómat, beszállni egy föld alattiba. Nálunk meg ugye, mint látható, azokat a helyeket, ahol át lehetne szállni, az egyiknek helyén a mamut van, a másiknak a helyén a Kristina pláza van az, az, az őrsvezértér térnél. Ezért szóval gyakorlatilag a, azok a közlekedési pontok, amelyek az ember leparkolhatna és onnan mehetne a városba, ezek megszűntek. Tehát, és természetesen, amíg Párizsban és Szidniben megépítették a föld alatti utat, az ember föld alatt megáll valahol, a környékén, vagy valahol, vagy éppen a tengerőbből alatt Szidnibe, és aztán felszívárog a városba, itt ilyenről szó nincs, azóta, hogy a lebontották, és akkor volt egy ilyen terv, hogy majd épül egy út a föld alatt. De nem épült. Tehát ezek a kérdések számítanak, abban az ügyben, hogy vajon kimegye az ember a kívülre lapni, vagy nem megy ki. Egyrészt van egy ösztönzés, hogy kimenjek, mert mindent beépítenek. Tessék végig menni mondjuk egy ilyen főutalon, mint a Gábor anút. Minden egyes kisház helyén már 13-15 lakásos társasház áll, és ahol nem, ott a kisházra ki van írva, eladó. Tehát gyakorlatilag felvásárolják az ingatlan bizniszben érdekelt fejlesztők azokat a kertes házakat, amiknek a helyén épülnek nagyházak, amitől a város sírűn lakott lett, lesz, és az ember kiköltözik, odal van két saját fája ez, ez működik, ez a dolog, viszont miközben kiköltözik, odaadózik, és a fővárosnak, aki benmarad, annak kéne az adójából megépíteni azokat az utakat és azokat a közlekedési viszonylatokat, amitől akik kimentek, mégiscsak bejötnek dolgozni, és vég elvégezhetik a munkájukat. Ez elég őrület, és ebből következik az, amit az előbb Géza mondott, amit fölírtam, hogy együtt létrehozhatnánk ezt azt. Nem csak azért nincs mód egyedül együtt létrehozni bármit is, mert a Magyarországon mindenkinek legalább két klubja van, az egyik bejár, a másikba be se teszi a hát hanem azért, mert hogy Magyarországon nem fordulhat elő, hogy valamit együtt történjen. Gondoljunk arra nyugodtan, hogy két egymás mellett lévő kerület sem egyetérteni, a kerület nem bír egyetérteni a fővárossal. Az a világ, amikor a Fővárosi Közmunkák Tanácsának az volt a dolga, hogy a főváros és a kormányzat érdekeit egymással szinkronba hozza, és úgy fejlődjön a város, ez ma nem működik, meg közben lett egy másik szint, a kerületek szintje, ahol ugyan mi annak idején törekedtünk arra, amikor én nekem volt szerencsém kitalálni azt, hogy minden utcátámlán újra legyen kirva a városrész neve, és ez legyen kötelező, mint volt annó. És abban azon álmodoztunk 1990-ben, hogy milyen jó lenne, hogyha a főváros testülete úgy állna föl, hogy ezek a városrészek képviseltetik magukat, nem az ezeket belvasztó kerületek. De hát nem így lett és a, a egymásnak feszülő indulatok vannak, és hogy ez megszűnjön, azt roppant egyszerű elképzelni, hogyan fog működni, hiszen minden kerületnek van igazgatóság, a felügyelőbizottság, a bizottsági tagja, bizottsági elnöke, és még sok olyan dolog, ami az ott lévő embereknek pozíciót, munkát, vagy munkanélküli pénzt hoz. Ebből kifőleg az, hogy ez mind meg legyen szüntetve, vagy előjárósági szintre vissza lefokozva, arra nagyon kicsi az esély, tehát igaz, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy azt is a el, hogy a szovjet csapatok kimennek, aztán mégis kimentek, de az, hogy ebben most változás legyen, és a város újraegyesítése megtörténjen, és a város várostárgyai az agglomerációval, nem az egyes kerületek, erre nehéz elképzeléseket most ö, fixálni, mint ahogy azt látjuk, hogy mindenki maga fejlesztés, hogy az, hogy hogy fejleszt, az úlik azon, hogy milyen úgynevezett fejlesztő, amit én csak befektelt beruházónak neveznék, mit csinál. Hát gondoljunk arra, hogy a tervtanácsokban jóvá hagyják mondjuk a Corbin-szigony projektbe ezt vagy azt, aztán szintereletű mutató ezt a számot használta a Béla, nem tudják, mit jelent, de azért én is használom most. Azt mondom, hogy az azt jelenti, hogy ott lényegesen magasabb házakat építettek, mint amire megkapták annak idején a hozzájárulást. Mert a befektetőnek az volt érdeke, magasabb ház, kevesebb napfény, kevesebb zöld, és, a, ebből, és most ott tartunk, hogy miután volt kritikája ennek a beruházásnak például a Magyar narancsba, a befektető az újságíró tartja hibásnak azért, mert nem fogy eléggé a bérelhető lakás és irodatban. Szóval hihetetlen helyzetek adódnak, és az, hogy a város újraegyesítést és az együttgondolkodást mikor tudjuk újra megcsinálni, mikor lesz az az ideális helyzet, amikor a fővárosnak nemcsak az általános rendelési tervben, hanem esetleg az építés ügyekben másodfokú hatóságként is legalább lenne szava. Ezt nem tudom, de ha bekövetkezne azért az nem lenne egy hátrány, és ha a jövőben ez megkövetkezne, akkor már el tudom képzelni, hogy lehetne jó kis az a jövő. csak most mondok egy életnek gondolatot, ezt mindenki szokta mondani, ezt a kerületek milyen nagy baj hogy van. Én szerintem. Nem baj, az erejükben van a baj. Nem? Értem, persze. Szerintem különböző szisztémákban lehet élni. Lehet centralizált rendszerekben, decentralizált rendszerekben. Az a baj, hogy ahol nem működik, tehát egész egyszerűen úgy működik a rendszer, hogy most egy példát mondok, hogy a fővárosi önkormányzat nem független testület, hanem pártkötődésekkel ezer kapcsolódik egy kerületi testülethez, ott a fővárosi döntéseket is befolyásolják ezek a kapcsolatok. Magyarországon nagyon sok esetben nem a törvényekkel van baj, vagy a jogszabályokkal, hanem azoknak az alkalmazásával. Tehát igenis én azt mondom, hogy lehet kerületi rendszerben is, persze egy pár hatáskört centralizálni kéne, például mondjuk a parkolási rendszert, a közlekedést, de lehet úgy élni, hogy egy kerület főváros kettőségben, ha nem hagyják át ezt az egészet, egy, egy közerkölcsött, mélységesen romboló olyan összefonódások, amelyek minden döntést, minden jogszabályt alá tudnak ásni. Tehát van a fővárosnak szerencsére sikerült azért kiharcolni az építési törvényben, van egyetértés joga, van keretszabályzás joga, van egy csomó mindenhez van joga, amivel igenis lehetne, lehetett volna élni, hogyha nem befolyásolják adott esetben a pártközi kapcsolatok ezeket a döntéseket, vagy a gazdasági kapcsolatok. Tehát Hiába keressük a, a különböző szisztémákat, hogy most jobb lenne, hogyha ezek előjároságok lennének, vagy, vagy ott is lehet visszaélni mindennel. Tehát én azt gondolom, hogy meg kéne próbálni eh, normálisan élni ezekkel a jogszabályokkal és ezekkel a keretekkel. Egyébként tényleg volt egy óriási probléma, és az a stratégiai tervezésnek A szerintem nem volt akkor elmaradása után, hogy ezt állítja, de állítja, strukturális oka volt, hiszen azért ne felejtsük el, hogy egy óriási, hogy mondjam, demokratikus hullám volt, hogy a kerületek ennyire önállóak legyenek, ennyire az egész tervezési rendszer tulajdonképpen szétzillállódjon. Óriási harc volt egyáltalán az, hogy egy kerület, tehát egy fővárosi szerkezeti terv, vagy akár összetudja, egy városként tudja kezelni ezt a, ezt a várost, mert így volt automatikusan beépítve a a rendszerben. Stratégiai tervezés, a kérdezted ezt a a főváros kezében maradhattak-e volna az iparterületek? Hát először is nem voltak a főváros kezében, hanem állami kézben voltak. A privatizációjuk során meggondolatlanul darabonként szétdarabolva történt a privatizációjuk. Tulajdonképpen a föld tulajdon utáni részesedésből származhatott volna bevétel, hogyha a Tocsik ügyben nem úszik el az egész tehát, vagy egy fele tehát. És nem volt állami iparpolitika, vagy gazdaságpolitika. Nem csak a fővárosnak nem volt gazdasági stratégiai csoportja, hanem amikor próbáltam a privatizált apvr vel tárgyalni, és egyáltalán valamilyen módon megállapodást keresni arról, hogy bizonyos területek, például egy lánymennyis iparterület, vagy akár egy, egy koncentráltabb területet ne úgy értékesítsenek, hogy darabról darabra, hát egész egyszerűen a merev visszautasítás volt a válasz, akkor az volt a országos gazdaságpolitika is, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban privatizálni, minél nagyobb bevételt elérni, minél jobban az államháztartás konszolidására felhasználni, és senkit nem érdekelte az, hogy lesz-e magyar buszgyártás, vagy lesz-e lesz -e optikai művek, vagy nem lesz optikai művek, vagy ugye a GANZ fog ártani -e gyártani most vagy nem fog gyártani villamost, minél hamarabb piac, piac, piac, piac. Most ebben a helyzetben e hogy mondjam, egy településnek, önmagának sajátos stratégiát, gazdaságfejlesztési stratégiát, tehát elég nehéz kidolgozni, de azért ettől függetlenül e, úgy gondolom, hogy kellhet, persze. Hát csak ha már, már az István megszólított, hogy ebben, ebben vitatkozik, vitatkozhatunk. Én azt gondolom, hogy ha válság van és mondjuk lecsökkentik a feliratfizetésemet akkor amikor hazamegyek, akkor azért az megcsináltam otthon a tervemet, hogy most a gyereknek angolórát fog befizetni, az fontosabb, mint az, hogy én kicseréljem a cipőmet, vagy benzintől csak a versenyautomba. Ez azért úgy gondolom, hogy nem, nem lehet átkenni a problémát máshova. A stratégiai tervezés az arról szól, hogy ebben a szituációban én mit csináljak. Lehet szilikonvári, amikor kitűzünk valamit, hogy mi egy világra szóló, az innovációnak a bölcsét meg fogjuk tervezni, mint ahogy ez letöltett az hogy hogy készült, milyen a Szilikonverinek mi volt a stratégiai terve, de mellette, nem tudom, a helyét, Rocky mountains bezártak egy bányát, tönkrement volna a város, és a város a, a menedzselt visszafejlesztés stratégiáját készítette elő. Ne hanyat homlok meneküljenek az emberek, ne dőljön össze a szociális ellátás, ne dőljön össze a gazdaság, hanem ezt menedzselni lehet. Én úgy gondolom, hogy egy városban ezt menedzselni kell. Nem, nem lehet átkenni a problémát, azzal, hogy, és én nem a város meg az ország stratégiáról beszéltem, bár arra is szükség volna, hanem én a város rendezés stratégiájáról beszéltem, amit továbbra is úgy gondolom, hogy kell. Nem lehet azt mondani, hogy hát persze, mert decentralizáció, ez nem decentralizáció, az agglomerációs fejlesztés, akkor decentralizáció, a munkamegosztásról beszélünk. Az nem munka megosztás, hogy nincsen elképzelése, hogy mi legyen a lakáspiacsal, és azt, mondani, azt csinálsz, amit akarsz. A kiköltözik 150 ezer ember, emlékezetek vissza abban az időben, az, amit a szociológusok mondanak, hogy 0,8-1 százalék körüli lakásmennyiségnek évente meg kell épülni, hogy a lakásállomány folyamatossága fenn fennmaradjon. Ez 8 ezer lakás per év. Pontosan annyian költöztek ki, az a 152% ezer ember, osztuk el 2,5-tel, az 60 ezer lakás. Pontosan az a 7 évnyi lakás, ami nem épült meg a rendszerváltás után, mert Budapesten nem épült lakás, 89-től, az a lakásmennyiségnek a tulajdonosai mentek ki. Ők nem azért mentek el, mert munkamegosztásban jobb lett volna az a környezet, ott jobb munkahelyet kaptak, stb., hanem kényszerből, mert nem volt megoldva a lakás stratégiája. Nem beszélve arról, hogy Magyarország-Budapesten ez, ez az országos problémából származik, de ezt, ezt senki nem próbálta kezelni sem, hogy a másodlagos lakáspiacsal senki nem foglalkozott. Tehát az, hogy én azt mondom, hogy Nekem elegem van a társbéletben, a lepukkant lépcsőházból, a folyó csapokból a nem működő ídből a negyedik emeleten. Elköltözöm innen, elegem van, majd ezt a lakást el fogom adni, fölveszek egy kis hitelt erre a lakásra, és építek valahol mondjuk az agglomerációban egy kertes lakás, házat, vagy abba egy társasházi lakást megveszek, és utána kiköltözöm, mi lesz ezzel a másodlagos lakással, amit én ott hagytam a piacon. Ezzel nem, nem tudom eladni, nem lehet megvenni, társasázi mindenképp a tulajdona, nem lehet visszafogatni a piacra. Mert hogy mindig benne van egy-egy magántulajdon, ami kimozdíthatatlan vagy nehezen mozdítható, ez egy, szerintem ez egy tévedés volt, de kell vele foglalkozni, alapokat kell létrehozni, amelyek fölvásárlóak ezeket a magánlakásokat, azt, aki nem bírja finanszírozni, és utána próbál egységes tulajdonokat, fejleszthető tulajdonokat előbb-utóbb létrehozni. Ez persze hosszú idő, ez, ez biztos. Nem igazán mondom hogy ezt, ezt el lehetne tenni, ugyanakkor egyetértek abban, hogy egy jogrendszerben vagy egy társadalomban én azt szoktam mondani erre, hogy jogállam helyett én morálamot szeretnék. Tehát, hogyha a piac nem tud megoldani valamilyen kérdést, akkor szokott belépni, hogy én ezt megtehetném, mert van rá pénzem, de nem teszem meg, mert ez nem etikus. Ha mégis azt gondolom, hogy nem érdekel, hogy etikus vagy nem etikus, ezen marhanajot lehet keresni, akkor jön a jog, és azt mondja, te nem tartod be a társadalomnak az iratlan szabályt, ezért az írott szabályokkal orba foglak vágni. Na most ez, a szabály, ez nem működik, nem tudom elképzelni azt, hogy egy társadalomban az legyen, hogy ez etikátlan, de jogszerű. Ez egy alapállásbeli különbség, valóban úgy gondolom, ezt most nem, a, nem csak a város társadalom összefüggése, ezt a városrendelését is le lehet fordítani. Nem lehet olyan, hogy hogy valami, ami a városa szemben, a környezetre szemben etikátlan, az jogszerű legyen. Az, ezért ez csak illusztráció, mert nem bírok el tekinteni attól, hogy ez itt a város Egyesület. Szóval gondoljunk a Bold Balett Intézete vagy Nyugdíj épületére, vagy a Bajza utca sarki kis palotára, amiben volt számtalan példa van, amiket megvet valaki azzal, hogy valami csinál belőle, azt mondta. De ezzel szemben a ház ott áll, már a harmadik tulajdonosában van, folyamatosan rohadt, a lakók ki lettek elköltöztetve valahova, és gondoljuk el, hogy ez hányszor ismétlődik meg a hatodik kerületben, a hetedik kerületben, a nyolcadik kerületben, ahol, ahol uh, semmilyen olyan ösztönző büntetés, semmilyen ösztönző uh, adókedvezmény nincs. Ott van a Pollák Mihály által tervezett zseniális klasszicista ház az új színháztal jobbra. Bavlajede utcában én sorolhatnám osztan azokat a példákat, amik arról szólnak, hogy egy város úgy is elrohathat, hogy van tőke, van vevője, van tulajdonosa, és mi történik? Csak erkölcse nincs, vagy nem tudom, milyen nincs, de a város elpusztul, és ez csak azért fontos mondani, mert éppen tegnap este volt ez a Prizma című adás Éjjelben megszoraltam Egyes Tamás, megszoralt a Dévényi Tamás, megszoraltak benne néhányan köztük én is, és ez a korábban, korábbi kérdésnél fölmelelt kérdés került szóba, ahol majdnem mindenki azt mondta, hogy ennek a városnak van egy karakter. És az a, az a karakter az megóvandó, mert ettől más, mint a többi, ezzel kell foglalkozni, és ami a helikopter beszállított épületet illeti, egyedül a került szóba szervit a téri tervezet, Luftballon került szóba, ott nem másik, mint a, mert az Arena plaza kapcsolatban került ez a meghatározás. Az az egy volt így megmutatva, mondanom segre, hogy nem negatív színben, tehát, hogy oda ezt a buborékot bele sem tenni. Én meg azt a példát mondtam, ami a cet szól, mert a, építészetileg nem az a kérdésem, az a kérdésem, hogy az összes jelentős valamire való ilyen feltűnő beruházásra mindig vagy az hadidot hívnak, vagy hollandot, vagy miatt. a befektetők, és az építészkamara meg csak akkor van, nyitja ki a száját, hogyha nem tetszik egyeseknek, amit hősök terén tervezne valaki, egyébként nem, egymást nem védik meg valahogy, hogy van, ez nem értem, de egy biztos, hogy a a CET fejlesztése, amely a Covent Garden ötletét követi, különbözik attól, mert itt egy új épület épül a régiek romjain azoknak is diszlett falszerű megtartásával, míg a Covengernek istenilyen működik a virágpiac meghagyott épületeiben. Ugyanezekkel a funkciókkal, kultúrákkal, boltokkal, kocsmákkal, ugyanígy, csak meghagyták azt a területet, és azt hasznosítják London majdnem közepén, és kiválóan működik úgy, hogy... Szi? Más kultúra, ez, ez igaz, vagy? Nem szóltam egy szó, csak kultúra. szerintem, amikor mi beszélgetünk, be, azért beszélgetünk, mert mi szeretnénk, hogy ez a más kultúra, ez itt is más kultúra legyen, hisz, hisz a, a beszélgetés most már, én azt hiszem, hogy lassan kinyitatnánk a... a... Na, még az évőrben nem tehet Igen. ki, azt... Én, én, én, én, én most csak inkább egy megjegyzést teszek, nem kérdés. Hogy úgy érzem, hisz már említették különböző módon a jövőt is, hogy kétféleképpen lehet a jövőről beszélni. Az egyik az, hogy, hogy egyfajta módon kivetítjük a jelent és megnézzük, hogy hát mi az, amit elég pessimista hangulatunkban el tudunk képzelni a, a jövőről. Ez egy dolog. A másik dolog az pedig egy kicsit határos az, hogy az ember ezzel a végén a billy Belló, hogy, hogy meretünk-e bátran elgondolkozni azon, hogy valamit egészen máshogy, egészen más hozzáállással meg fogunk csinálni. Amihez szerintem, és itt ebből a hozzászásából főleg, és nem Istvánikban nekem kínűlt, hogy itt az, a, a, az attitűd, amivel kezeljük a dolgokat, az fontosabb, mint az, hogy egy jogszabály tulajdonképpen mennyire komplett vagy mennyire nem. Bet, mert, mert még egy rosszabb konstrukciót is lehetne jól működtetni, ha a, az embereknek a, az állatározása ezt lehetővé tenne, és nem pedig egy, egy kiskapuként használnák a rossz megoldást. Én annyit tennék ehhez hozzá a feladatot a kérdéshez, hogy a végszóra tekintem azt, amit mondtak más kultúra. Tehát mennyire emelhetünk most álmodni? Ha elmúlt 20 évről beszéltünk a fomoz a következő lenyúgyóan annyi 20 évre, ki, hogy gondolja ezt a, a lehetőségeket, Ö, és mennyire, tud, mennyire lehet tényleg elszakadni a mai megkötöttségettől, és ehhez mit kell nekünk tennünk, és még egyszer a, a végszolvánskontról. Én még hadd tegyem annyit hozzá, hogy most, mostantól akkor tartunk hogy mindenki öt percig. És nézik, hogy a felvénk, és a is. Jó, én, én azért hadd mondjak valamit, a rendőrség egy kicsit meg is szólítottam, mint én, én, én azt éreztem Bélával, a... Bélával, Bélával ellentétben úgy gondolom, mi volt a rendezésnek stratégiája, Az most uh, nyilván más pozícióba is vagyunk, de csak egy példát szeretnék mondani, hogy amit Rádai Mihály már beidézett. A ez az úgynevezett Korvin Szigony sétány ügye ez nagyon régi ö, ö, városrendezési gondolat volt, sok, nagyon-nagyon sok vitat előzte meg, és tényleg izényen, borotva élen billegett azt, hogy itt milyen stratégiát kövessen a város. És még, amikor jóvá hagyta ezt a rehabilitációs területet, akkor utána ugye, hogy mondja, ö, az új tulajdonos nyomására kétszer vagy háromszor megemelték a mutatot, és ezzel az egy gesztussal tönkre lehet tenni mindent, mindent ami jó rendezési gond. Én csak azért vitatkozom, mert igenis nagyon sok jó rendezési gondolat volt, amit egy-egy, azt hiszem Béla is tudja, hogy egy befektető, egy tulajdonos a legtöbbször úgy kezdi, na, megvettem a területet, most akkor módosítsuk a rendezési tervet. Tehát azt jelenti, hogy saját magunkat nem veszünk komolyan. ez a saját magunkat, ez a többes szám első személy, ez attól függ ki, ki mondja ki. Tehát én azt gondolom, hogy a Kopaszigártól a hajógyári szigetig, a Marina parttól, ahol, ahol négyszintes házakra volt szabályozás, tízszintesek épültek, Mindent meg lehet, mindent tönkre lehet tenni. Tehát minden rendezési stratégiát tönkre lehet tenni, adhok, politikailag, gazdaságilag, befolyásolt döntésekkel. Tehát én ezzel emlékeztetek, De a másik az, amit most a, hogy a kérdésre válaszoljuk. Én azért nem szeretem ezt az álmodjunk. Én véletlenül csak ma kezembe került egy füzet, és, és ugye az embernek a háta borzong, amikor van egy ilyen Duna City nevű projekt, amiben az Eger át, meg nem tudom, mindenki beleálmodott ilyen borzalmakat. Tehát, tehát mindent, a papír az mindent kibír. Tehát én azt gondolom, hogy nem álmodni kell. Ez az egész, ez az egész az álmod, Budapest azért vesztette el a, a kulturális főváros pályázatot, mert hülyeségekkel rajzolták tele bizonyos emberek. A, és azt egy külföldi ember látja, hogy ezek blöffök. Tehát lehet kötözött sonk épületeket, a gázgyár területére, meg vízmedencét a citadellára, meg térmétereket, ezért meg gyalogos hidat a Dunára, meg hülyeségeket beszélni, de azt tudomásul kell venni, hogy a jövő Budapest olyan lesz, amit most csináljuk. Tehát nem lehet... Szóval ezt el, el kell felejteni, ezt, hogy majd 30 évva Ez nem azt mondom, hogy ne legyenek nagy gondolatok. Tehát lehetnek vezérgondolatok. Lehetnek, én tőlem, sőt, még azt mondom, hogy legyen olimpia a Duna mentén, vagy a Dunai szigetek mentén. de kell, hogy a... A, a nagy álmok az épületekbe vagy pedig rendezvényekbe testesülnek. Most az álmok általában Nem, egy állam az, hogy hát amikor én ott az, hagytam, a az egyszer sétálni fogunk. amikor vagy, ott vagy hagytam vagy a pozícióra, a, a Én nekem egy le, nagyon álom, de az. Az, akkor a Boyar Iván András az oktogunkban írt egy vezérciket, hogy most a konzervatív képítés és most jöhetnek a a a gyalogos hidak, a, a zaha hadidók, és egyáltalán az emblematikus, a 21. század. És most egész egyszerűen kezd kipukadni a lufi, most már éppen Délánál láttam, az Obama is azt mondja, hogy abba kéne hagyni ezt az építészblöfföt, ezt a, ezt a bugyborékolást, ezt az egészet, mert más a probléma, más a kérdés. Nem az a kérdés, hogy lesz-e fölhőkarcoló Budapesten, nem az a kérdés, hogy fog-e zaha Hadid Lugbalont építeni Budapesten, és nem az a kérdés, hogy lesz-e a Citadella tetején élményfürdő. Ezeket, ezek rossz kérdésfeltevések. Én azt gondolom, hogy mi lesz a Kossuth Lajos utcával. Lesznek-e fák a Kosutlajos utcán? lehet végig lehet-e Mi lesz a Károly Körúttal? Mi lesz? Tehát lehet-e lehet -e majd visszacsökkenteni kétszer, kétsávosra a Károly Körúttal? Meg lehet-e hosszabbítani a kiskörúti villamos a nyugati pályátverék? Ki lehet-e építeni a Budapiti-Dunaparti villamost az Egyetemvárostól a Ógudáig. Át lehet-e vinni az Egyes tehát Vannak olyan reális álmok, olyan értelemben, hogy, hogy szerintem. Tehát ilyenekbe kéne gondolkodni, és hogyan lehetne úgy élhetővé tenni ezt a várost, hogy, hogy ne kelljen kimenekülni belle, mert azzal nem értek egyet, hogy azért menekültek ki, mert nem épült lakás. Először is valamennyi épült, de abban teljesen egyetértek, hogy sem az állam, sem az önkormányzat nem épített lakás. az első. Akkor jó, abba Jó, szóval egy dolgot szeretnék mondani, amit abból az István mondott, mert ez most nagyon előtérbe került abban az ügyben, amit az ENSZ itt fölvállaltunk, és amit a jelenlevők közül többen támogattak aláírásukkal. Ma ugyanis arról beszélnek az építészek, hogy a jel. Az építészeti ilyen, és Bojár Iván, Ind, András is arról beszél, meg az Éhalmányi Judit is arról beszél, hogy a jelek. Én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy a városháza vissza a meglévő épületes a helyén egy ilyen beton sorminta van, az, hogy építenek egy, egy ekkora tornyot az evangélikus templom mögé, az azt gondolom, jel ugyan, csak nem kéne. Szóval ez a hősödere probléma, hogy meg kell, hogy hagynie kell a 21. századi épészetének jelet. Annak az építésznek az, hogy. Én azt gondolom, hogy van, ahol igen, van, ahol nem. Tehát lehet, hogy a hősök terén nem kéne hagyni jelet, mint hogy a föld alattiból is úgy jövünk ki, hogy nincs fölötte semmilyen csodaépítmény, amit pedig a drózsagyűt sarkára akarnak építeni, egy 10 méter magas beton kapu, ami szerintem nem szükséges ahhoz, hogy alászálljak a hősök terének. Tehát ezek a dolgok azok a jelhagyás, ami most az építészekkel való úgy tűnik, most erősen összezárnak a konfliktusokban nyilvánul meg. Nekem a legjobban azt tetszett, hogy most egy fiatalember ember a Városvédőgyesület címére küldött nekem egy levelet, és azt kérdezte, hogy ő építész szeretne lenni, hogy végül is mi ellen kell most tiltakozni, amit én csinálok. Szóval a, a helyzet az, hogy úgy néz ki most, hogy az építész társadalom összezár, és kikéri magának a Jusz murmurand, tehát a másokét. Tehát, hogy más, aki ebben a városban él, vagy gondolkodik, az még csak morog, morgási lehetőséget se kapjon, ha valaki valahol önmagát meg akarja mutatni. Ezt a Veszi hercegnek úgy mondtam, hogy, hogy jelet hagy, mint azok, akik a grafitikat teszik föl. És Elég sikeres volt, ő másik hasonlatot is tudott a jelhagyásra, de azt most nem említem meg, szól, euh, <gül> <gül> Mint nagy állatbarát. Szóval azt gondolom, hogy ezekről a kérdésekről muszáj beszélni, és az, amit most az István itt felvetett, a, az építés szakma, ha úgy tetszik, buborékjai, vagy jelei, vagy valami kapcsán, ez ebben a városban igenis probléma. Igenis, probléma, ha megtetszik nézni, és nem Budapestet, amit legutóbb mutattam, a Péterfia utca sarkát, Debrecenben, a fél Debrecen már le van mondva, mint tudjuk. A Péterfia utca a híres utcája, ami megy kifelé a Nagy Erdőre. Van neki a három sarka. Az egyik sarkán van egy bevásárlóközpont, a másik sarkán egy bevásárlóhelyi alakított mozi, a harmadik sarkán egy bevásárlóközpont, és a negyedik sarkán állnak a civil házak még. És a központi tervtanács a Finta tervet elutasította, amelyek ezeket lebontanák, Most megjelent három másik építész terve erre, erre, erre és mind a három terv a civis házak lebontásával számolja. Hihetetlen, hogy ott van Debrecen karakterének még egy kis darabja, és annak el kell tűnnie, mert se beféktetnek, se tervezők nem érdeke, hogy a kétszintes ház helyett esetleg ne építsön egy 18 méter magasat, és meg fogja építeni. És ezzel barátkozunk, ezzel küzdünk minden áldott. Én, én most lassan még a Bélát meghallgatom, most lassan eljutottam oda, hogy úgy kezdtem, hogy mindenkivel egyetértek. Most már nem értem. Most már senkivel nem értek el Még a Bélárka nem hallottam ugyan. Én úgy gondolom, hogy ez egy. Amiről, amiben most elkezdhetek belemenni, ez egy személyeskedő valami, amit én nagyon elszoktam ítélni, most is elítélem. Egy építészeti alkotást egy város stratégiával összekeverni, az olyan, mintha <gül> a hódat kevernénk a városra. A város, város stratégia nincs az enyém. De, én en, akkor en, en, fogom, en, en, a város en, en, stratégiája en, en, nem jelenik meg az Ez enyém, egy ízésbeli kérdés, hogy van egy porizlés, egy portünet is. Azt gondolom, hogy amikor azt mondod, hogy a civil házakat meg kell védeni, igen, meg kell védeni, ennek vannak jogi eszközei, vannak gazdasági eszközei. Ha valóban fontos a társadalom számára, hogy tessék építési tilalmat elrendelni, vagy változtatási tilalmat, és utána tessék védetté tenni és tessék mellé tenni azt a pénzt, ami a felújításhoz kell. Ha nem fontos, akkor vagy eladták, akkor nem lehetett olyan fontos, hogy ez megmaradjon, hiszen akkor feladták ennek a lehetőségét. Az, hogy most egy. Egy épületnek milyen a kialakítás? Azt hiszem, hogy az építészeti szakma az egy alkotó szakma, igen igenis mondjuk nagyon az fontos, az hogy maga alkotás az alkotás és az alkotás egy igen közvetlen, vire kapcsolata van. Most nem, tök, nem akarok jó olyan építészeti példát, amit bele tudtok kötni. Hmm. Azt gondolom, hogy amikor Michelangelo a kápolnából kikerrelte a pápát, hogy még nincs kész, nem nézheti meg, és ne szóljon bele, ne kritizáljon addig, amíg nincs befejezve a mű. mondta benne a pápa utána, átfestette a, azt, tudjuk, azt a beskot, ezzel együtt egy olyan alkotás jött létre, amelyik máig hat, és hováig hatni néhévezetekig. Tehát azt gondolom, hogy az újszerűség, amik, amivel tiltakozunk, hogy most ez egy mondjuk egy, egy, egy téren lévő igen, vitatható minőségű modern irodaház és egy még inkább vitatható minőségű parkolóház helyén jön létre, miközben a világban, akár New Yorkban a helyén tarolták le 50 emeletes vagy 40 emeletes parkolóházakat, irodázakat. Ez nem hiszem, hogy egy olyan nagyon extra lenne. Nem, fogja, nem biztos, hogy bántja a kontinuitást. Egy városnak van egy, egy megújulás, és mindig is az adott kornak meg kell jelennie építészetileg a, ezek ilyenek lesznek, de otthon is vannak fontos jelek, amikor a gyerekekkel az emberek kommunikálnak, de nem ez a család stratégiai kérdése. Ezek apróságok. Az, hogy a, a mama hogy simogatja meg a gyereket, vagy hogy teszi az elé a reggelit, azt nem szabad azért ezzel összekeverni, hogy, hol, hogy fogunk, hol fogunk lakni, vagy hogy döntjük el, hogy mire költjük a pénzünket. Tehát ezek más szintű kérdések, és ezeket nem kéne összemosni, az a véleménye. De, Béla, bocsás, egy sovi hogy a jelek hol vannak. És közök a jelek. Azért ez van meg a város, hatszabb szabja Mi van a meg a város. A Ki város. Elvileg a, a városnak van egy lakossága, a lakosság alatt a választott, hát. testületei vannak, És ezek Igen. a testületek vannak. Testület itt, a város. Város. itt nem az a szándékom, hogy ezt de testület reklamál, akkor az építészek az az még egyet hagytak hozzá, a tervezés, csak bocsánat, hogy, a, hogy visszaragadom magamhoz szóval a szót. A település szerketi tervre, hogy az Istánnal föntartsam tovább is a, a vitámat, a település szerketi terv az arra van kitalálva, hogy a város meghozza a stratégiai döntéseit, amivel orientálja a későbbiekben az egész többi tervezési szintet. Erre az módja, mondtad, kötelessége, ez a, tehát van rá olyan eszköz, amivel ezt Egyetértünk. egyébként csak annyit, hogy nem személyeskedés, tehát amikor a sztárépítészetről beszélünk, akkor egy jelenségről beszélünk, nem személyekről. Ha ez, hogy elhangzott nevek, akkor elnézést kérek, de az egész világ tele van, tele van építészindividuumakkal, akik Berlint éppen úgy kidíszítik, tehát nem... az a kérdés, hogy hol van. Tehát a, a, én azt gondolom, hogy 525 nézetkilométeren meg lehet találni az újnak a helyét. Nem biztos, hogy a szervita kell, nem biztos, hogy a hősök terén kell. 525 km Duna mentén tele van helye, hogy újat lehet csinálni. Igen, marad a szervita, hogy a szervito, a majd utána bezni. Szerintem majd oká, ez nem sokáig a szélel, aki már régóta volt. Felén, tehát amit itt elmondhatok, ez gondolom, minden egyes. Momentum azt üzenjenek, hogy stratégia kell. Tehát az, hogy, hogy sztárépítészek itt ott, Tehát azt gondolom, hogy ha van stratégia, akkor ez egy óriási adomány. De azt, hogyha csak önmaguk és ők elmennek és egy kis, ki tudnak szúrni egy telket, maguknak, mert azt akár helikopterrel jól megnézték és úgy építenek, ez a stratégia hiánya. Tehát ugye azt gondolom, hogy a stratégiát az két dolog tudja készíteni. Az egyik, hogyha összeül egy... Stratégia készítő szervezet, a másik pedig az élet, amely ugye olyan is lesz, hogy nem mondok egy, egy példát. néhány évvel ezelőtt volt a francia intézetben egy ilyen tervezési workshop-szerűség, és akkor Párizsban arról volt szó, hogy a nemzeti alatti rész hogyan fogják beépíteni. Csak elmondta az egyik fő tervező, hogy milyen olyan a funkciók, egy- is annyi négyzetméter, stb. És akkor utána tessék föltenni a kérdéseket. És az egyik jeles, a város tervező fölgy, az fölállt, és megkérdezte, hogy de mit csinál a város akkor, vagy a főmenedzser hogyha valaki megy, és azt mondja, hogy ezt a telket ide szeretne építeni, de nagyobbat. És akkor visszakérdezte, hogy nem érti a kérdést. Azt egy hogy az fordít. Megint elmondta, de mit csinál akkor, hogyha mást, vagy nagyobbat akar? Akkor olyan, mint máshova. Mondta, tehát, hogy föl nem merült, tehát csak azért mondom, mert fölmerült itt a morálisnak a más kultúra, tehát azért megy, mehet máshova, mert van kínálat. Tehát ez meg stratégiát kell. Tehát az, hogy ha nincs stratégia, hanem viszont vannak eladható, könnyen példává tehető ingatlanok, azonnal rá lehet tartolni Ott ugye annál nagyobbat lehet durrantani, minél nagyobb a beépíthetőség, másokat ki tudok zárni, még többet. Tehát ez is a stratégia hiány. Tehát én azt gondolom, hogy is kikalkotják a stratégiát, tehát elhangzott, hogy hát a polgárok, meg a vállalkozókat, akik építik. Tehát, tehát, a, tehát én tovább mennék, mint amit Béla mond, hogy a tervezésnek van stratégiája. Én azt gondolom, még azt meg kell előznie egy olyan típusú jövőképnek, amit valamilyen módon a becsatornázott lakossági vállalkozó, mindenféle fajta véleményeket összegzik, arra épül a stratégi, és azt lehet majd tervezésben lebontani. Tehát például azt, hogy hogy amit mondta, hogy itt ugye a Kostladás utca, egyik nekem egyik kedvenc színterem, hogy ez én azt gondolom, ott is a logikus, hogy nem tud átépülni, mert ez csak egyedi erőfeszítésként tud e, megoldani óriási pénzekkel. De hogyha lenne egy olyan stratégia, most egy példát mondok, hogy, hogy a nagy mólokat és plázákat vissza akarjuk szorítani és előtérbe akarjuk hozni, a, a kis és még azt mondjuk a kis- és középvállalkozásokat próbáljuk segíteni, hiszen ugye az tudja a nagymultitnak a gazdasági erőterét betölteni, akkor azt mondjuk, hogy hát kérdez, szépen nagy út, vagy itt a Rákóczi út, Koslóes utca, Ferenczeg ezt ez tulajdonképpen egy nyitott mól, de közben fedette istenetől, hiszen hogyha ezeket a tömbbe felterjük, feltárjuk, és abban a pillanatban ráépül egy gazdasági stratégi együztőnző rendszer, akkor a szinte a tervezőnek a keze meg van vezetve, hogy úgy gondoljam. Tehát nem kell, nem forrítva indul, hogy van egy jó ötletem, és át kell vernem küzdgyűlésen, kerületen, hatóságon keresztül. Tehát, és azonban ez a francia példa, hogy adtak egy óriási kínálatot, és hozzámérték érték azt, ahogy az idő és párizsi tészterkezethez. Tehát nem okozott gondot. Majd megint ugyanígy tudok egy másik példát mondani, 2004-ben mondjuk Angliában összejött workshop volt, és ki volt akkor egy kisvárosnak, egy város elaborálásra ítélt kisvárosnak a rendezési terve, és akkor ott volt a jelmezőre, tehát összesen 8 jel volt és Ők kérdeztem, hogy hol többi. 8, mondjuk 8 jel volt, és nincs. Jel. Tehát volt bőven elég, még sok is. És a 8 volt is, az első az volt, hogy kulcsház. Ugye amelyiknek meg a bizonyos paraméter, mert például a műemlék, ugye a civis házról ugye a Debrecenben, tehát hogyha az egy koncepcionális kérdés, hogy megőrzik, vagy nem, és úgy dönt a lakosság, hogy megülőzik, akkor az nem lehet kérdés, hogy utána az bárki oda beépített valamit. Is, elsődleges kulcsán. ezek a Tehát ez volt a beszélgetésünk, még ezután folytatódott még egy ideig, de a műsoridőnk az korlátozott. A interneten a a nagyvárosi.civiradio.hu címen meghallgathatják az egészet, ott a hangarhívunkban az összes műsorunk, és ez a beszélgetés is. Hallható természetesen. Hát elég parázs vita alakult ki. Még annyit mondjunk el, hogy Vargötvös Bélő beszélt utoljára, Rádai Mihály, az ő hangját biztos megismerik, Sneller István, aki Budapest főépítése volt. volt, és, és a, a buborékok és az Igen. építészek ellen, letve az ilyen sztárépítészeti túltengés ellen nagyon erősen fölemelte a hangját és Nagy Béla, aki utolsó előttiként beszélt, és hát egy kicsit hát védte ezt a modern rendszer, számomra egy kicsit olyan nihilista hérveléssel jött, hogy, hogy a végül megkérdelez, megkérdezzük mindent, hogy hát akkor kik vagyunk mi, meg mit hát annyira ez azért szerintem kicsit ideális. Igen, azért is tartjuk fontosnak hogy a végén helyérteljük a dolgokat, mert itt egymásnak helyenként ellenmondó dolgok hangoztak el, mint ugye egy igazi vitában. Tehát a, a nagybéle egész más állásmódot képviseljük, mint a másik három. Ez nem baj egyébként, mert már ettől lesz élénk egy beszélgetés, de helyére kell tenni a dolgokat. Tehát a Snelli István nagyon egyértelműen és nagyon keményen mondta el, hogy mi a rákfenéje annak a rendszernek, ami miatt a város ide jutott, és hogy mi folyik itt, és milyen veszélyek fenyegették most is, most az igazán a, a várost, hát ők aztán igazán közel volt a dolgokhoz, tehát, tehát utthatja, és ugyanakkor valóban megjelent egy ezzel homok egyenest különböző vélemény, amelyik az építészeknek a álláspontját tükrözte, hogy az építész mindent tud, mindent az építész tud, és a többiek meg, meg most ne szóljanak bele. Ez körülbelül mint az orvos az orrodra nem kötődik, hogy Igen. mi bajad? ő tudja, majd ő megoperált. Ez kicsit, kicsit le A feudális magatartás, Igen. csak lenne mire büszkének lenni. Tehát az, ha építő művész szövetség ugye mondjuk úgy, ha valóban művészek lennének, a szó RLT értelmében tehát kézőművészek, ugye festősze szobázat, építészet, kézőművészet, amelyekre egy időpárázas együtt is volt, tehát egy épületemben engednek mind a három együtt, mint műalkotás, hát ezeket a maiakat már legjobb indulhatóság műalkotásra tekinteni, Tisztelet a kivételnek egyébként, amelyek elő, előfordulnak, de amikor itt szó volt azok az éppenséggel nem, tehát nincs nagyon mire büszkének lenni a, az építészeknek. Ez a tapasztalatok mondat, mondatják velünk, hogy, hogy ezt így mondjuk. És e, Pázi e, nem e, harcos társaink a város építésébe, hanem meg kell védeni előlünk, előlük a várost. Itt hát hatunk. tulajdonképpen, ahogy a Varga Béla is azért próbált erre a kérdésre vászolni, azzal a külföldi példával, hogyha nagyon világosak a, a, az elgondolásaink a városunkról, és azokat követni akarjuk, nem ilyen gumiszabályokat hozunk, hogy hogyha valaki belsik és eleget fizet, akkor milyen megváltoztatunk az érdekében, hanem komolyan hiszünk abban, hogy mi egy, egy milyen városban szeretnénk élni, akkor ezek az építészek vagy tényleg más helyet kell, hogy keresnek maguknak. Van egyébként elég hely, tehát Fantasza. lehet akármit építeni nagyon sok helyre, ahova elmegy és nincs ebből probléma. Egyébként Budapesten is lehet még olyan helyet találni, vagy buborékokat, nem Fantasza. tudom, miket lehet építeni. Hát szó is vagy akár felhőkarcolókat, hiszen erről esett szó. Csak nem a belváros közepén. Van. A amit, Amit másként, másnak szeretnénk látni. Igen, nagyon nem mindegy, hogy Mit tartunk értéknek. Tehát külföldi rokonai jött érkeztek Szerbiából, és, és akkor azt mondta nekem a hogy ami a hegyről látszik, az egy szép részt, szép és, és értékes, de az összes többi olyan, mert bármely szocialista város. Tehát még körülte terjed, akár a lakótelepek, akár a lakóparkok, bevásárlóközpontoknak a, központoknak a a gyűrűje veszi körül ezt az értékes magot, amit mi Budapestként értékelünk és szeretünk, és amit a tenyerünkön kéne hordoznunk, melyen a világon nincs. Ilyen, Igen. ilyen egyben megmaradt mert nem azt is mag. mondani, hogy Budapestnek ezt a belső részét mondjuk egyszerűen békén kéne hagyni, és, és, és lentbehozni azt, ami rendbe kell rajta hozni, hogy a régi fényébe tündököljön. Azok a szocialista részek, azokban pedig új életet kéne vinni, és ott kéne úgymond modernizálni, hogy oda meg, oda meg oda, ott ne a leszakadtság legyen a jellemző, hanem, hanem legyenek új centrumok, új ö, funkciók, amik, amik oda esetleg nemekül illene. Csak ne ilyen ö, várostól, városnak hátraforduló, befelé forduló centrumok, mint a központ, amelyik, ö, maga, magát körülveszi a saját parkolójával és egyébként semmi közé a Nem, hát az, az, az más, az más. Tehát ezzel most szinte meg is adtuk a, a feladatot, hogy Igen. így mondjam, az elkövetkező időre, mint, mint a legfontosabb a kérdések. Persze vannak még számosan a megoldandó feladatok, amik hogy elhangzottak itt ebben a műsorban is. Ö, lesz még alkalmunk rá, hogy visszatérjünk ezekre a kérdésekre, vissza is fogunk térni rendszeresen, és figyelembe fogjuk követni, hogy valójában az elkövetkező időszakban mi is fog történni. Megbúcsúzunk, két hét múlva lesz ismét Nagyvárosi Dilemmák. Kolundzsi Gábor és Bányai Géza, minden jót. Köszönöm.